Znači, s obzirom da ima neki koji su prvi put ovdje, samo nekoliko sitnih obavijesti. Najprije mobitelj isključite, ako vam zazvoni mobitelj, mene ne smeta, ali vi ćete se zbuniti, onda će svi gledati u vas i to je čisto zbog vas, ako ga možete smanjiti. Onda seminar je zamišljen ko cijelina, danas je predzadnji dan, tako da mi nastavljamo sa planom i programom vi koji niste bili, vi se uklapate u nešto tako da ako ste potrebite zainteresirani imate snimke na ovoj web stranici uglavnom svakog dana sljedećeg ujutro neka čak, mislim najvratnije na večer kasno Ovi, s time da evo danas možete ispuniti ovaj tu upetnik to jest ovaj popis ako netko želi CD seminara, nije u stanju skidati sa interneta, onda će on to dobiti, ja ću mu poslat. Tu se ostavlja mogućnost, ako netko želi, tri se mogućnosti ostavljaju, znači... Ili četiri. Ako, eventualno kontakta, ako netko želi CD sa seminara, onda zapiše, znači stavi gdje piše CD, stavi da ili križić. I onda ja znam da on treba dobiti taj CD, zapisat ćete mi ime, prezime i adresu da vam mogu poslati Ako netko želi ili ima neka dodatno pitanje u svezi nekih drugih stvari o kojima nije bilo govora na seminaru Onda opet stavite križić I onda ja ostajem tri dana nakon seminara vide se sa svim ljudima koji imaju bilo kakve potrebe Tako da ćemo se onda čuti, ja ću napraviti neki raspored ne bi li onda znači odgovorili na sva pitanja, ako ih imate ili omogućili da ta pitanja možete shvatiti. Većina ljudi ne može shvatiti odgovore na pitanja, treba ih pripremiti sa dodatnim znanjem. I onda ima isto tako ako imate neku potrebu možete se javiti vi ili vaši pa ćemo vidjeti na koji način proslijediti s obzirom da to obično ne funkcionira bajkovito kako ljudi misle Puno su bremeniti razlozi zašto je neko u problemu ili bolestan, ali može se sve riješiti, ali treba suradnja. I ako netko želi dalje vođenje u životu, to znači ako ste nešto doživjeli, nešto vam se čini da je ispravno, ili više ili sve i hoćete nastaviti, onda se možemo dogovori za dalje vođenje unutar ove istine koju ja propovijedam. Vjerovatno ste skužili da moj krist nije krist kojeg ste inače navikli. Ovi, čut kako vam se najavljuje, tako da postoje razlike. vremenom ćete shvatiti dublje razloge za to. Znači, ako netko želi dalje uz moju pomoć, nema nikakvog problema. Znači, način kako se, to, kako se to može ostvariti. I ako netko želi se družiti s ljudima koji su u ovoj istoj nauku, nauci i koji onda može se prijaviti isto za eventualno dolazak na grupu to što se tiče upetnika, nijedan neko mora to ispuniti, to je normalno kao pomoć. Pa onda to nakon, bilo bi bolje da to već danas počnete ispunjavati, evo isto tako, tu je gospodin rekao da bi on bio na mailing listi, recimo, ja svaki dan pišem, više manje, uglavnom svaki dan, uglavnom ljudi ne mogu popratiti taj tempo, pa onda svaki dan ili drugi dan, godinama je bilo svaki dan pa su se svi prejeli, Uh, uglavnom postoje ti mailove, propovjedi i uh, Tko hoće taj kontakt nema problema Eto, to vam hoću reći što se tiče seminara Isto tako joć bilo postavljeno pitanje šteta Što nema ove osobe koja je to pitala pitanje Ale ja vam predlažem što se tiče samog gradiva seminara S obzirom da je dosta cijelovito Sveobuhvatno, široko Vi to niste mogli popratiti na seminaru to vam, ja ne želim umanje vaše sposobnosti, ali znam 100% da niste, a vidjeli bi sami da niste ako bi više poslušali istu stvar. Znači, ako bi sedam do 10 poslušali seminar cijeli i popratili sve što sam rekao i popratili u Svetom pismu ono što sam navodio, to bi vas potpuno transformiralo. Znači oni koji se pitaju kako dalje bez mene ili što dalje ja vam preporučam jednostavnu metodu da se posvetite preslušavanju seminara na kojem ste bile i da popratite što sam govorio. Uglavnom ste sposobni popratiti kratki dio tog što govorim, svak uđu u neki svoj film, nešto poređuje, doživljava i propustite veliku većinu toga. Tako da stvarno je mudar savjet da si ponovno Poslušate na miru. Ljudi koji to naprave odrazi se na njihov život baš jako pozitivno. Eto, to je isto ono što po putu me mudrost naučila. A, danas nastavljamo vezano za dijete Božje. Mi smo do sad gradili svijest o tome što je dijete Božje, kako postati dijete Božje i kako se ponašati kao dijete Božje. Tako da ja ne bi sad dolazio previše u te detalje koje sam više pust spominjao, ali ono što želim svaki put naglasiti i to ispovjedamo na, na početku svakog predavanja i preporučam svima da to rade i kad završi seminar jer je to jako važno i promijenit će vam život. To je shvaćanje o tome što je riječ Božja u smislu da je istina tkoju je izgovorio i da on ne može podbaciti u svoje riječi Jer ta riječ, znali ne znali je temelj svih kršćanskih crkava Ne znam da li ste ikad razmišljali o tome, ali imate bezbroj takozvanih denominacija Imate tri glavne crkve, katoličku, pravoslavnu i protestanske, i imaju bezbroj zajednica Jeste li razmišljali nekada da su oni svi utemeljeni na istoj riječi? Nemaju dvije riječi, imaju istu riječ, neki se prevodi razlikuju ali to su nebitne stvari Znači, svi oni počinju negdje, ili ti ga utemeljeni su na jednoj riječi Mora vam biti dostupno razumu, da razumijete da nije problem u riječi, nego u shvaćanju riječi Ja vam nudim jedno shvaćanje riječi, a ne drugu riječ Isto to shvaćanje riječi vam nudi i prevoditelj, ne znam da li ste ikad o tome razmišljali Ali vi imate između izvornog teksta i vas, čovjeka To je obično učeni čovjek, to je već njegova velika mana S obzirom da on ima naoč, obojane njegovom doktrinom I onda on ima svakakve ideje koje su, znači, posljedica njegove nauke Znači morate bi sviestni da između izvornog teksta i vas stoji prevoditelj i onda imate bezbroj prevoda i različita mišljenja tog čovjeka o onome što piše u izvornom tekstu jer netko ko prevodi ja prevodim zna koje su mogućnosti teksta. Ja sam prije kad sam počeo prevoditi prevodio kako što prevodi proširena Biblija, znači imaš jednu riječ i onda u zagradama pet šest verzija za one koji studiraju, to je izvrsno, zato što imaš jednu stvarnost i onda možeš onako kao 3D pogledati, znaš. Ali za neko ko samo čita, jako usporava proces. No, prevoditelj zna koja je problematika prevođenja i on bira riječi. Znači, vi dolazite u susjed sa osobnim mišljenjem prevoditelja o izvornom tekstu. Stoga se morate zaštititi od tog čovjeka Od elementa čovjeka Jer on stoji između vas i božanskog duha I onda tražit prosvjetljenje Bez toga niti ćete razumjeti riječ Niti će vam puno koristi Da vam ponovim nešto što vjerojatno niste nikad čuli A istina je Istina nije u slovu pisma Nego u razumijevanju slova Da je u slovu bila bi jedna crkva S obzirom da u razumijevanju ima bezbroj crkava Ja vam nudim jedno razumijevanje ono je nadmoćno onima drugima, ali to vam ja ne mogu nametnuti, vi to morate sami zaključiti. Tako da ako hoćete nastaviti kretati se u tom pravcu, onda možete razumijet zašto je to tako. Ali trebate razumijet princip, je li tako? To mi se čini jako bitno. Jer ako to ljudi ne razumiju, onda su tu veliki probleme. Onda se oni vežu za čovjeka. I onda one daju čast čovjeku i promaše cijelu bit Drugim Korinčanima 3.6 kaže da slovo ubija, a duh oživljava Mnogi se koriste slovom i oko njih nema života jer nema u njima života Jer da bi netko znao objasni slovo pisma On mora imati u sebi probuđen duh koji je pisao to pismo O tome se radi Prema tome, znači, mi dajemo neke ispovjede koje su utemeljene na nekim istinama, ali ja hoću da vi razumijete ovu dinamiku. Da znate di je razlik, ali tako? Ja vam mogu odmah reći jednu razliku, ako ne znate o čemu pričam. Znači, Petar je čuo neke riječi od Isusa i te riječi su ti si Petar stijena, na toj stijeniću izgrade svoju crkvu. Imate cijeli pravac razmišljanja teološki koji misli da je to rečeno Petru, da je Petar stijena. Onda imate drugi pravac koji govori da to nije rečeno Petru, nego da se to odnosi na riječi koje Petar izgovorio. Oba dvije tvrdnje ne mogu biti istina. Jedna je sasvim izvjesna neistina. Međutim, tisuće milijuni ljudi, cijela povijest je izgrađena na toj neistine. A svi se pozivaju na isto pismo. Kužite razliku. Jer kužite dvije razlika. Vi uglavnom slušate što vam drugi ljudi govore i jako rijetko preispitujete tko vam govori u kakvom je stanju, to nije odlika mudrog čovjeka. Ako će netko meni propovijedat radosnu vijest ja bih htio da on bude radostan, da on živi to što propovijeda, jel' tako? Ako će netko meni propovedati mir po Isusu Kristu trebao bi biti miran, a ne nemiran. Jel tako? Na to bi trebali obratiti pažnju. Čisto da znate razliku, jer ljudi dođu na ovakve događaje, odu doma i ne znaju što se dogodilo Zato smo mi budili svjesnost u ljudi o tome što piše u toj knjizi, zašto to tako piše, tko je to napisao, s kojom svrhom i što nateži postiću u našem životu i kako onda dalje s time živjeti. Dakle, Bog nikad ne laže. Mi moramo znati da on nikad ne laže i da je njegova riječ istina i da on ne može podbaciti u svojim obećanjima. Moramo se onda upoznat s njegovom riječi, stajat na njegovo riječi i oslanjati se na njegovu vjernost dok hodamo u vjeri u njegovo riječ i to je tajna uspješnog života u Kristu. Da bi mi to mogle, mi moramo poznavat riječ i njega kroz riječ jer nema drugog načina kako ćeš ga poznavat. Ima kasnije u visokom stupnju razvoja, ti se on objavljuje na mnoge načine kroz svog duha u tebi koji je probuđen, ali riječ je medij. Stoga nije oprostivo ili nije, ne može se tolerirati ako ne čitate riječ, ako se ne odnosite prema riječi, ako ne molite za prosvjetljenje, ako vam je svejedno koga slušate što vam govori i zašto vam govori. Ako prihvaćate cijeli paket bez da uključujete vašu vlastitu mogućnost razmišljanja, to je samo za vas štetno. To važi za sve, to važi za ovo što ste tu čuli, važi za ono što ste do sad čuli, važi za ono što ste prihvatili. Uvijek morate imati svjesnost o tome, da morate procijeniti. Pismo kaže jasno i glasno, proroštva ne, trn, ne, ne trnite, ne gasnite. Ali sve provjeravajte. Svake se sjene zla klonite i dobro zadržite. Jel' tako? To su prvi solunjani, 5.19 do 22. Znači to je uputa što svatko mora činiti. No ljudi prihvaćaju stvari bez da su uopće provjerili što su prihvatile. Bez da su provjerile da li je to doista istinito tumačenje. Bez da su provjerile plodove u životu onoga koji im je govorio i kasnije plodove u svom životu. Jer kaže pismo, poznat ćete proroka po plodovima, a to pri tome ili... Ta slika se odnosi na ono što doktrina koju prorok zastupa, er prorok zastupa istinu ili neistinu, ako lažni prorok, proizvodi u vašem životu. Istinita doktrina ili istinito shvaćanje pisma proizvodi plodove koje obećaju pisma. Ti plodovi su ljubav Božja, radost, mir. Galačani 5.22 i 23. Ljubav, radost, mir. Dugotrpljivost. Dugotrpljivost. Velikodušnost, dobrostivost, krotkost, ili blagost, vjernost i uzdržljivost u svim stvarima, ili kontrola nad vlastitim tijelom. Jer istinita doktrina snaži duh do te mjere da onda duh upokori tijelo, a ne obrnuto I zato kaže 24. stih, oni koji su kristovi su raspeli svoje tijelo, sa požudama i strastima Tijelo nevladanjima I onda smo mi objašnjavali Na koji način se dođe U posjet te snage duha Kroz Krista Isusa I kako živjeti u njemu I po njemu i rastu Njemu. Jer o tome se radi I onda smo objašnjavali Koja je svrha našeg života Da živimo smjerno jer ako ne živiš smjerno svoj zemalski život, a ne možeš ga živjeti smjerno ako ne znaš koja mu je svrha, onda živiš kao muha bez glave. Vrtiš se u krug. Stoga je uputno doznat koja je svrha našeg zemalskog života i onda sve naše energije životne usmjeriti u tom pravcu. To nije današnja tema, ali malo čisto samo da ovi koji su tek došli da ih u jer to je ozbiljna stvar. Zemalski život je ozbiljna stvar. Ako ga promašimo, posljedice se protežu u vječnost. Stoga se treba ozbiljno uhvatiti tog posla, shvatiti zašto smo tu, koji je naš zadatak i koja su sredstva na našem raspolaganju da ga ostvarimo. Dijete Božije ili dijete Boga koji je ljubav Je dijete ljubavi U njemu je božanski duh koji je ljubav I on ga stalno nagoni da živi po božanskoj ljubavi Koja je ukazana u Kristu Isusu Da bi promijenio svoju palu, slabu prirodu Riješio se svih nečistoća da bi postigao savršenstvo ljubave i onda se kroz tu ljubav mogao sjedini s njime koji je čista ljubav i onda kad napusti ovu zemlju odbaci tijelo živet u najvišim nebeskim visinama u njegovom neposrednom prisustvu što hoće reći u Kristu Isu gdje je on utjelovljen u svoje punine, u blaženstvu, snazi i svjetlo. Tamo idemo. Stoga ako znamo koji je cilj, i ako znamo koja su sredstva za postići cilj, onda nam je lakše odustati od stvari koje štete ostvarivanju tog cilja. Isus krest je put kako ostvari taj cilj i jedina istina koja ukazuje taj put. Konačni cilj je očela kuća ili dijete Božje, stanje u kojem ćemo mi moći živjeti u njegovom prisustvu onakvi kakvima nas je on zamislio kad je stvaro obiđa. A to je bogovi. Ja vam kažem, svi ste vi bogovi, sinovi svevišnjega. Bogove u smislu da potpuno uživaju božansko postojanje, a ne da su izvor života. Jer on koji je Bog nam je želio dati cijelog sebe kad nas je stvarao, to znači božanski život, božansku prirodu i Sveto pismo obiluje tim obećanjima kako kaže druga Petrova 1.4 putem kojih možemo to postići, uživati božanski život. Glavni pokret na zemlji je stoga služenje u ljubavi kretnja ljubavi, nesebična kretna ljubavi po primjeru Isusa Krista, požrtvovna ljubav. Ljubav koja gleda prije svega potrebe drugih i spremna je napraviti što god da bi ostvarila taj cilj ili namirila te potrebe, a za to je često potrebna žrtva i na to smo pozvani. Zato je Krist rekao, ukazujući svoj primjer, to je Matej 20 stihovi 25 do 28. Kako On nije došao da njemu služe, nego da On služi druge i da da svoj život. Da da svoj život kao otkupninu za mnoge Rekao je tko želi biti najveći, neka bude sluga, tko želi biti prvi, neka bude poslužitelj. I mi bi trebali ići tim stopama Kristove ljubave, jer to je put k cilju, da postanemo djeca ljubavi u pravom smislu te riječi. Jer jednom kad smo primili oslobođenje kroz Krista Isusa od okova grijeha, od spona koje su nas vezivale za Soton kad, kad se naša priroda transformirala pri novom rođenju, činom božanskog novog stvaranja po Efežanima 2.10 mi smo postali nova stvorenja u Kristu Isusu i duh Boži prebiva u nama mi nastavljamo živjeti tako da postignemo cilj kojeg je on ukazao u Kristu Isusu a to je cilj nesebičnog služenja i mi imamo na našem raspolaganju apsolutno sve da to postignemo inače bi on bio nelogičan u svojim odredbama Recimo, budite savršeni kao što je vaš otac na nebu savršen, bilo bi glupo Da je on izgovorio da mi to ne možemo postići On je prepametan Presavršen da bi izgovorio glupo uput Bila bi glupa uputa da to govori nekome tko ne može ispuniti, je tako? Znači, nama jest moguće i imamo sva sredstva na raspolaganju da postignemo Djeteštvo Božje da uđemo u veliko svećeničku molitvu koju Isus molio u Ivanu 17, do 23 Zaključno sa 26 stihom A to je da budemo jedno u njemu kao što su On i Otac jedno Da budemo savršeno jedno I da njegova ljubav može prebivati u nama Stoga Jednom kad smo shvatili taj cilj i jasno nam je zašto trebamo služiti, zašto trebamo služiti, zašto trebamo služiti? Služenje je glavna rečenica koju treba čovjek, riječ koju treba čovjek zapamtit jer ona direktno pobija najveću slabost duše, onaj sotonski element koji je ostao od pada, a to je oholost. Oholost je bila uzrok pada, služenje, tu oholost čupa, transformira. Oholost neće služit, nego hoće da njemu služe, da svi rade namjesto njega. I to se na van vidi kao ljenost. Ljenost je proizvod oholosti. Ne želiš ti napraviti za druge, nego čekaš da svi naprave zbog tebe. I za tebe. I mi imamo po duhu Božim koji nama, jednom kad smo Kristovi, svu snagu koja je potrebna da postanemo djeca Božja Ivan jedan 12 ako vjerujemo u njegovo ime jer njegovo ime u našoj ruci je snaga usnama Maču ruce kako pobijediti sve neprijatelje s kojima se susrećemo na tom putu koji su aktivno angažirani protiv nas da nas spriječe postići naš cilj najprije su angažirani da ne dođemo do Isusa Krista otkupljenja novog građenja Dijeteštva Božeg U Božju obitelj A onda nas žele spriječiti Da postignemo puninu posvećenja Ili da otpadnemo žele napraviti I mi toga moramo biti svjesni Ko što su one svjesni Onog što žele napraviti protiv nas Mi iz moramo biti svjesni Onog što mi trebamo napraviti Da se odbranimo od njih No, večer. Znači nama je dan zadatak kao djeci Božoj služiti, pričamo o služenju. Zašto je to sve napravljeno? Gdje to ide? Ja sam sad nešto primio i što sad? Što sad? Služenje je riječ. Prije si služio grijehu, plaćati je smrt, sad služiš pravednosti do posvećenja, plaćati je vječni život u Kristu Isusu. Što se postiže služenjem? Služenjem se uništavaju djela džavolja koja sprječavaju da Krist na zemlji postigne ono zbog čega je došao to je da oslobodi ljude iz vlasti tame. Kako je krist uništava djela volja, prva Ivanova 3.8 osam krist je došao uništiti djela džavolja, uništio ih je i dao je nama primjer kako da idemo njegovim stopama i činimo ista dijela i veća dijela, Ivan 14.12 12 jer je on nas posla u svijet kao što ta s njega posla u svijet Ivan 20 21 i 17 18 kako je Isus uništavao dijela đavola to smo rekli rezime njegove misije Matej 4 23 4, Matej 9 35 i djela 10 38 no obilazio je svom Galilejom Ulazio je u njihove sinagoge Znači sva Galileja, svi gradovi, sva sela Ulazio u njihove sinagoge i radio tri stvari On je naučavao istinu iz pisma Propovjedao o to istini ili dodatno objašnjavao I onda iscijeljivo izgonio zlodohja I rekao je da mi trebamo ići njegovim stopama I da nam je sve što trebamo imati da možemo to napraviti ali broj jedan način kako se dijela džavolja uništavaju Dijela onog koji je otac laži i ubojica od početka, po Ivan 8, 44. Jako jednostavna logika Laž se uništava sa istinom Jako jednostavno A Krist je istina Njegova riječ je istina Evanđelje istina Ljudi koji čuju riječ istine I povjeruju oni su izbavljeni iz vlasti tame jer su doznali što je Bog Otac napravio za sve njih u Kristu Isusu Već napravio Iako povjeruju u poruku i prime to uvjere Tog trenutka On u njima čini čudo novog rođenja Izbavljenja, otkupljenja, je tako? O tome je pisma, to smo prošli I što sad? Po drugim Korinčanima 5.18-19 Svaki takav koji je spašen ima u sebi poruku pomirenja Jer je on po poruci pomirenja bio spašen i on je sad njegov zastupnik na zemlji i on kroz nas zaklinje druge, namjesto Boga vi vas zaklinjemo, pomirite se s Bogom, to je naša misija. Riječ istine odnijeto svijet u naš svijet, u cijeli svijet ljudima koji su još u mraku. Jer ako je netko zapalio svijetlo u svojoj duši, pomataju pet 14, i i 16 dužan je svjetlo staviti na sviječnjak da svi vide u kući Svjetlo je evanđelje Krist je svjetlo svijeta Riječ je svjetlost Znači broj jedan svima lako dostupan Način kako se uništavaju dijela i Islijedi Isusov primjer Jest naučavanjem Preprečavanjem ili širenjem Istine evanđelja Tko god je primio krista I to ne radi potpuno je promašio Ulogu ko me Christ dodijelio Jer krist je rekao, idite i propovijedajte Ili raznosite evanđelje u cijeli svijet U cijeli svijet Marko 16.15 Matej 28.19 kaže I sve narode učinjite mojim učenicima To je zadatak za cijelu crkvu Svatko misli da mora imati neki poseban dar propovjedanja ili ne znam što. Ne, pismo kaže tko god je spašen ima u sebi poruku po kojoj se sam spasio. Ako je netko meni dao recept da napravim ručak i ja sam napravio ručak i nekome koji je došao na ručak se svidjelo i on me pita recept, ja mu moram imati recept. Ja ne moram biti posebno ilokventan, samo mu dam recept. I sprintam mu recept. To svatko može napraviti. Znači naš zadatak jednom kad smo primili Krista je drugima donijeti Krista i to se zove služenje. Krista se drugima nosi tako da mu se da poruka Evanđelja, riječ istine našeg spasenja. <coughs> I tako se uništavaju djela avolja, neistina i ljudi se oslobađaju iz vlasti. Je li možete išta važnije napraviti nego jednu dušu izbaviti iz vlasti tame i spasiti je za vječnost. Ja mislim da ne. Današnja tema je financije, dijete i Božje je financije, ali ja vas želim motivirati. Ja sam vidio ako počneš odmah pričati o financijama, ljudi misle da ih hoćeš uzeti slovo jer nema pojma zašto se treba financijski obratiti prema Evanđelju, zašto treba ići u svijet, za to trebaš motivirati. Dakle, mi pričamo o tome da li je Blago, blagoslov, siromašani, nemat zaširite evanđelje, ili je to prokletstvo? Ja bi vam htio ukazati da je to prokletstvo. Mi govorimo o tome da nas je Isus Hristo slobodio od prokletstva zakona po Galačanima 3.13 i to da bi na nas mogao doći Abrahamov blagoslov. On je, kako kažu Galačani, Oslobodio nas od prokletstva zakona Tako što je postao prokletstvom Namjesto nas Jel' tako piše? Jer pisane je proklet svaki koji visi na drvet Da bi na pogane To su svi koji nisu židovi Mogao doći Abrahamov blagoslov Da primimo obećanog duha po vjeri Na drugom mjestu To su drugi Korinčani 8.9 Kaže čuli ste za milost vašeg gospodina Isusa Krista koji premda siro, koji da bogat postao zbog vas siromašen, da se vi možete obogatiti njegovim siromaštvom, izmjena na križu, sve negativno loše s nas, na njega i nakon njegove smrti sve pozitivno i dobro od Boga na nas kroz njega. Koja je posljedica izmjene na križu? Drugi Kinčanima 9, 8. da možete imati uvijek svagda i u svakoj prilici za svako dobro djelo, Ne samo za sebe, jer imate za sebe, nego i za svako dobro djelo Jer ima većeg dobrog djela, nego odnijet evanđelje, riječ istine, o spasenju cijelog svijeta ljudima koji nisu spašeni. Koja je cijena za jednu dušu? Jesi se to pitali nekad? Koliko bi platili za dušu vaše mame koja nije spašena? Ako imate i ole znanja koje muke čekaju nespašene, vjerojatno ne znate, ali vjerujte mi da su paklena stanja jako mučna, inače pa ne bi ispunio svoj svrhu da najtvrdoglavije duše promijeni. Koliko bi platili za jednu dušu. Znači mi danas pričamo, ja razivam svjesnost o tome, da li ste vi u plusu, ako ste u minusu ili ste stvarno u minusu? Jer neki misle da je to ok ako su u minusu, nemaju za ništa da su onda ponizne. Pismo kaže ovako: Prokletstvo od kolega nas je Isus oslobodio. Ponovljeni zakon 28 47 48 ovako glasi. To je knjiga zakona, je tako? Kaže u ovoj knjizi zakona, ponovljeni zakon 28 61 kaže I svaka druga svako drugo zlo i svaka druga kušnja i bolest što im zapisane u knjizi ovog zakona. Znači to je knjiga zakona. I unutra govori o blagoslovima i prokletstvima I kaže da nas je Hristos slobodio od prokletstva zakona Znači od proklestava ako ima govori ta knjiga zakona I onda imate ponovljeni zakon 28 stihovi 47 i 48 Pazi o ovu dinamiku Jer niste htjeli služiti gospodu Bogu svome U svem izobilju Onda ćete služiti neprijateljima vašim koji će gospod poslati na vas ili dopustiti da dođu na vas u glade, žeđe, golotinji i oskudice svake vrste. To je proklestvo. Pismo kaže, to je u dijelima 20, 35, blaženije davat nego primati je li vi mislite da naš Otac Nebeski nama hoće da imamo zadavat ili da, imamo, da smo u minusu? Da nam hoće da smo blaženi ili da nam hoće da smo prokleti? Možda nekome zvuči ovo strašno prokletstvo. Prokletstvo je negativna posljedica kršenja zakona ljubavi. Koju se čovjek sam na sebe svali kad je neposlušan riječi Božje. Znači negativna posljedica kršenja božanskog reda ljubavi je prokletstvo. Blagoslovlje, pozitivna posljedica Vršenja reda ljubavi Pismo kaže Da bi mi trebali imati Drugim korinčanima 9.8 Uvijek svakda u svakoj prilici Za nas dovoljno i za svako dobro dijela I ja bi danas pričao o tome U svjesnost da razmislite koliko možete dobra napraviti ako imate za Evanđelje i za slanje Evanđelja u svijet ljudima koji su još ne spašeni i neće se spasiti ako ne čuje evanđelje svog spasenja. I onda s tom motivacijom da razmišljate da li onda sotonsko djelovanje ako ste u minusu na kraju mjeseca i nemate za to napravit ili Božje djelovanje. Tu svjesnost hoću razviti, da bi motivira ljude, da nauče mislit jer obično ljudima fali motiv da naprave pravu stvar. Jeste spremni? Ja sam vam danas, ovo su moja dva učenja, danas ćemo čitati, nećemo propovijedati to je čita pa ćemo vidjeti, znači dva učenja koja sam napisao, užem krugu ljudi, tako stoji u uvodu, nakon što sam jedno prilično dugo vrijeme promatrao njihovo razmišljanje i ponašanje po pitanju raspodjele novaca, misli se na raspodjelu novaca s kojima raspolaže, svatko raspolaže s nekom količinom novaca, tako? trebali bi biti svjesni toga da ako bilo što imate da vam je to sve dano kao dar milosti od Boga, to morate znati što god da imate. Prema tome, on će vas pitat kako ste raspodijelili ono što je vama pripadalo na zemlji, a to su tri stvari, vrijeme, životnu energiju i novac. S time mi raspolažemo. Znači, ja sam promatrao drage ljude oko sebe i promatrao sam kako su oni, tijekom jednog perioda, količinu koju imaju raspodjeljivali i promatrao sam njihovo nezadovoljavajuće financijsko stanje I njihovu nesreću Zbog toga što ne mogu dati za Božju stvar Ja znam da tako ne mora biti Pa sam vam ovdje pripremio rješenje za to Pa idemo polako Znači Izaja 1.19 kaže Budete li voljni i poslušni Vi ćete uživat najbolje na zemlji Ili jest ćete najbolje plodove na zemlji Ovdje daje dva uvjeta Znači jednom kad čovjek shvati Da je volja našeg oca da imamo Kako kaže drugi korinčani 9.8 Uvijek svakda u svakoj prilici Ne samo za nas Nego i za svako dobro djel Mi gledamo evanđelje ja za sad gledam u evanđelje Postoje dvije vrste davanja Jedno je siromasima A drugo je za Božju stvar Ovo za siromahe više manje ste čuli Pa to je lako svatljiva, Ali ja bih htio da razumijete Čije djelovanje u vašem životu Vas priječava da ne radite Najvažniju stvar To bih htio da razumijete Znači ako budete voljni I poslušni Uživat ćete najbolje na zemlji i sad ima kratka ispovijed jednog od najvećih slugu Božih, za koje ja znam. Njega je Krist osobno podigao da cijelu crkvu uči vjeri. Osobno ga je odabrao još od majčine utrobe. Osobno mu se obraća u vizi ga stalno gleda otvorene oči i vodi ga kroz život. Jedna od najvećih služba ikad. Ja ga prepoznajem kao velikog Božjeg slugu. Ako je Božji sluga, Bog govori kroz njega i što On govori je vrijedno pažnje. I On je, kako kaže, u jednom trenutku bio toliko siromašan, da je glavom udari od pod Riječ je o Božijem sluze Svaki koji je primio Krista Isusa, je sluga Boži jer Na taj način postaje Hristov, jer ga je odabro za gospodara, je tako? Je tako? Znači, ti si postao kršćanin tako što si krista prizna za gospodara I to znači da si sluga Boži Oke, okay, sad pazite ovaj primjer ovdje. On je sluga Boži, aktivno u službi, želi činiti točno što mu Bog govori, to jest u tom pravcu gleda, međutim toliko je siromašan da je glavom udario pod. Ja sam tu dao kratko objašnjenje jer ja znam iz njegovih priča što to uključuje, što je ovdje samo u jednoj rečenici, znači on je ostavio siguran život pastorata u crkvi gdje on ima plaću, u pentekostalnim crkvama i protestantskim, mislim kod nas je to isto tako, pastor ima svoju redovnu plaću, to znači da mu plaćaju smještaj, da mu plaćaju sve troškove, I ima jedan relativno ugodan život. No, on je dobio direktnu uputu od Krista ponavljam, on je jedan na jedan s Kristom ima odnos. Da ide na teren, na terenu nemaš nikakve sigurne uvjete i on je to napravio i nakon nešto vremena je skužio da ima manje nego ima prije, da je u dugovima i da mu nikako ne ide. Ovo je jako ilustrativno, zato ovo naglašavam. Jer puno ljudi će skužit po putu Kad entuzijastično krenu napraviti nešto za Isusa Da im nije ispalo kako su oni mislili I sklone su se odmah početi okretati Vraćati nazad u Egipat Tko židovi u pustinji I onda sve propadne Ovdje je jako važan primjer Da razumijete Ako vam ne ide Ovdje smo sad danas oko financijera Ne su nužne da bi služili u Kristu Svijetu i ljudima oko nas Da bi im donili riječ istine ali važi za svaki primjer Važno je da uočite što se ovdje događa Ovo je jako ilustrativno Znači, On je sluga Boži, predao se, ali Mu ne ide Događa mu se protivno onome što On misli da Mu se treba događa. To je slika većine ljudi, je li tako? Sasvim izvijestno OK i onda kad je on vidio da stvar ne ide, on je znao da je taj Izaja 1.19 u Svetom pismu, uhvatio se njega i tri dana postio i molio i čeka odgovor. I kaže, tad sam uvidio nešto. U zagradama ja dodajem ono što sam ja čuo od njega na drugim mjestima, a ne kako on daje ovdje, zato je to dodatak isto od njega. Što se dogodilo? Krist mu se objavio i rekao mu da se ne kvalificira za Izaiju 1. 19. Izuzetno važna postavka Puno nas uzme nešto iz pisma Vidi da mu se to obećaje I onda krene i ne dogodi mu se I onda misli da ne radi Ne, ne kvalificiraš se Više put smo govorili Recimo imamo tog Ivana 15.7 I onda kaže ovako Ako ostanete u meni I moje riječi ostanu vama Tražite što god, hoćete i bit će vam Ljudi niti su u Kristu, su su njegove riječi u njima traže i ne dobija i onda kažu Božja je volja da ne dobijem. Ne, ne kvalificiraš se. Samo laganica. Ne kvalificiraš se, uzmite depešicu ako ima koja tamo. Znači prva polka ako vidiš da riječ Božja obećaje nešto, mi danas pričamo o financijama važi za sve, važi i za zdravlje. I te, tebi se ne događa Ne da riječ Božja ne radi Nego vidi di se ne kvalificiraš Što radiš krivo Pazi sad ovo I on je njemu to rekao Njega je to zaprepastilo Ko što zaprepasti većinu ljudi Kaj im to kažeš Jer oni mislij da su super Da su idealne, Da oni ništa ne rade krivo I sve svaljuju na drugog Ali Bog se ne mijenja nema promjene, ni sjene odmijene u njemu Mi se moramo promijeniti, ako će Riječ Božja početi raditi Jer On je isti Prema tome, ako ja molim, ili nešto tražim, ili ispovijedam Ne događa se, ja se trebam mijenjati, ne On Jel je ovo jasno? Jako bitno da ovo bude jasno I da ne odustanete, nego da se počneš mijenjati Kako recimo, ako skačeš preko neke prepreke i Znaš da moraš preći Ako dva puta nisi, nisi pre, preskočio, nećeš odustati Ok, idemo dalje Pa ja sam te poslušao odgovori o njemu Kako, kako hoćeš da se nekvalificirano, pazi sad ovo Ali nisi bio voljan On ti daje točne uvijek, riječ Boža ne ostavlja dvojbe Dajte točno Trebaš poslušati biti voljan Voljan znači raditi od srta Ti si to napravio preko volje Ne kvalificiraš se Znači, napravio jest Ali mu se svejedno ne događa Jer mu je srce bilo krivo Nije napravio s voljom A ovo kaže, ako budeš poslušan i voljan I voljan Jesi ćeš najbolje plodove na zemlji Ili uživat ćeš najbolje na zemlji Pazi sad dalje Kaže On dobro Poslušao si me od straha, a ne dragovoljno. Kad je to Hagen shvatio, pokajao se. Deset minuta se skockao u sebi. Posložio duševni sistem. Te stao pred njega i rekao, Isuse, sad sam voljan. Sad sam voljan. Ti znaš da sam voljan. vrag zna da sam voljan. Ja znam da sam voljan. Sad sam spreman uživat najbolje na zemlji. Kris mu onda reče, a sad ću ti pokazati kako se uživa najbolje na zemlji. Znači prvo moraju biti neki uvjeti ispunjeni da mi možemo uživati ono što je on na zemlji ostavio da uživamo. I ako ne uživamo, znači ne ulazimo u uvjete koje je postavio, a ne da je to znači, a ne da to nije za nas da uživamo. Gospod mi je rekao da se ne molim za novac. Rekao mi je da ne molim njega za novac, jer se novac nalazi ovdje dolje na zemlji. Pričamo o djetetu Božjem, njegovoj vlasti, njegovim pravama, povlasticama i razlozima zašto on živi na zemlji. I da li on ima sve što je potrebno da ispuni svoj zadatak A glavni zadatak je da ide I da propovjeda evanđelje svakom stvorenju To je da sve narode učini njegovim učenicima To je da nosi riječ istine o spasenju cijelog svijeta U svijet Mislim, jasno ti je da to ne možeš raditi, recimo, ako si njem i paraliziram, to hoću reći Znači, mora biti ako On hoće od tebe da ideš Da mora biti sredstvo da ti noge ozdrave, to hoću reći Ako kaže da propovijedamo i namjesto njega zaklinjemo Mora bi način da ti otvori glasnici ili skine duha, o tome pričamo. Jer On to želi od svakog vjernika Ok Moj komentar i sad već idemo na stihove iz pisma Ovo je predložak ili propovjed Dvije propovjede su sadržane u ovom ovdje što imate papiru Ko što sam rekao na početku, nećete odma shvatiti Bez da sami ne uđete u sveto pismo I razmislite o stihovima koji su ovdje navedene Da ne mislite da vam ja ovo pričam iz svoje glave okay. Prvo treba znati da nas je po Galačanima 3.13, ovo je moj tekst, Krist otkupio od proklejstva zakona i onda naučit po ponovljenom zakonu 28.48 da je siromaštvo, to jest oskudica svake vrste proklestvo koje snađe one koji stih 47 neće radosno i u obilju služiti u vinogradu gospodnjem i da nije Božja volja za nas, znači da nemamo. Znači, njegova volja je izražena u 47. stihu Da mu služimo u obilju Je tako? Evo, daću vam jedan primjer jednog velikog sluge Oni, recimo, idu na Nepal I tamo ima bezbroj sela koja nikad nisu čule, znači, za evanđelje Oni svakom selu poklanjaju televizije i na tome film o Kristu, koji je specijalno preveden na nepalski i cijelo selo se skuplja, sluša poruku o Kristu i onda se spašava. Znači, on mora doći do Nepala i osigura sredstva za njih. Za to mu trebaju sredstva da to radi u obje. E, vam to jasno? Primjer, daj vam primjed da razumijete dinamiku. Zašto to Sotona želi sprijeći? On hoće da ste bolesni, da svu lovu s kojom raspolažete, jer nekako nađete lovu za bolest. Da dajete za ono što ni, ničemu ne služi, a to je za vaše tijelo A trebali bi o zdravi po riječi Božoj Samo se ljudi nek skocaju koliko im satona uzme love koje bi trebali da za evanđelje, za bolesti tijela, tablete Samo se skockajte, možete to sutra Donijete bilancu, ne morate danas Pa ćete vidi koliko vas satona drži u šaci I zašto je bolest od draga Jer krade novac Lopov je došao u krast, ubit i uništit Užite dinamiku OK Sljedeće treba razumjeti da novac nije problem To jest uzrok svih zala, nego Ljubav prema novcu 1 Timoteo 60 Ljubav prema novcu i uzrok svih zala, ne novac Je tako, recimo Ja mogu više novih zavjeta kupiti i podijeli sa 1000 kuna Nego sa 5 kuna, sa 5 kuna ne mogu kupiti nijednog Jel onda blagoslov 1000 kuna, ili 5 kuna? 1000, bravo, evo, točan odgovor, gospod Joško Zdrava logika To je znak da imate duha Božega, drugom ti imate 1.7, kaže Bog nam nije dao duha straha, nego duha ljubavi snage i razuma zdravog Razboritost, to je zdrav razum okay. Znači, novac nije problem, nego kako s njim raspolažemo I da je sotonski plan da djeca Božja nemaju novaca, tako da onda ne mogu širiti evanđelje svijetom, jer to djeca Božja rade, to jest to im je prvo i najvažnije gdje troše novac. Pitajte mene, ja, ja sam vam primjer, ja sve dajem za to. Ne nešto nego sve. Znači, Dijete Bože, On daje sve za najvažniju stvari i On se oslanja, to ćemo doći do toga, na oca svoga koji ima ključe od nebeskih špajzi i On zna da njemu neće ništa nedostajati, po Mateju 6, 33. On traži kraljestvo Bože prije svega i sve druge stvari mu se nadodaju. Nema problema, Mate 6, 24 do 24-34 daje jasnu uputu da djete Bože nema razloga za strah Jer zna njegov Otac Nebeski što mu treba prije njega zaište I nek pogleda ptice nebeske, nek pogleda ljiljane Poljske I ako se Otac Nebeski za njih brine sasvim izvjezdnoćem za djete Bože, ovdje mene Stoga nema brige za djete Bože On prebaci svu svoju brigu na svog oca, prva Petra 5 7, ide bezbržno u svijet Jer znate, Moj Otac je svemogući Bog a mogao bi biti vaša Ako razumijete oče u molitvi Oče ili molitva gospodina Oče Oke, okay, znači, dijete Boži Služi svom ocu, Bogu U nesebečnoj ljubavi, po primjeru Isusa Krista U kojem je On bio tijelovljen u svoj punini I hoda na zemlji da nam pokaže Oca, ali da nam pokaže nas Prva Ivanova 4.17 kaže kakav je On bio na zemlji Takvi ste i vi Ok, pazi sad ovo, idemo sad Važno je razvij svjesnost o stvarima koje su oko nas Da bi znali napravit plavi, pravi plan I onda proslijediti kao stvarivanje tog plana, ali tako? <clears throat> ok, znači Krist je Hegin ukazo iz pisma Da je zemlja njegova i sve na njoj Jer kaže pismo Zar nije zemlja moja i sve na njoj? Jel' tako kaže? Sasvim izvjesno Hagaj 2.8 Ipsalam 50.10-12 Te ga je dalje pitao Što misliš? Za koga sam ja to stavio na zemlju? Za moju djecu ili za džavla? Zar nije on postavi Adama u rajski vrt i rekao mu je Sa svakog stabla u vrtu jede Sve ti podlažem pod noge Jer mu to rekao Reka mu je Dajem ti vlas na svim dijelima ruku mojih Jel' tako? sve mu je podložio pod noge zar nije za koga je to postavljeno na zemlju onda ga je vratio u knjigu postanka temu ukazao da je on to stavio na zemlju radi Adama koji je bio bog ovog svijeta jer to je znači dajem ti vlast nad svim djelima ruku mojih to znači apsolutno vlast to je znači postanak jedan dvadeset šest i i psalam osamčetiri Gdje On kaže što je čovjek da ga se sjećaš Sin čovječi da ga pamtiš Učinio si ga malo manjim od Boga Dao si mu vlast na svim dijelima ruku svojih Vlast Ali mi više nemamo tu vlast, jih to primijetile? Ko ima tu vlast? Što rekao satana Isusu u pustinji kad ga je kušao? Što mu je rekao? Dajem ti sva Carstva ovog svijeta, jer su meni dani Komu ih je dao, pa valjda ovaj koji ima vlast Kad mu je proda Pravo I od tad je satona bog ovog svijeta, drugim korinčanima 4.4 I vladar svih kraljestava I svih sjaja I daje onome koji mu se podloži Je tako kaže? Ne bi mu on to mogao reći da mu nije u vlast Inače to ne bi bila kušnja, a Isus bi znao da satona prodava praznu priču, ne bi bila kušnja za Isusa, je li tako? Adam i Eva su bili neposlušni Bogu I tako su se prodali satoni Kao i svoje potomke Svalili na zemlju prokletstvo Neka je zbog vas zemlja prokleta Postanak 3.17 Ali mi nismo u prokletstvu Kojem je zemlja Svijet je savo od zlog 1. Ivanova 5.19 Ali mi nismo od svijeta Mi nismo Mi smo u svijetu Ali nismo od svijeta Svijet je pod prokletstvu Ali mi smo u blagoslovo to je razlika između djeteta Božjeg i djeteta Džavoljeg Što je ono postanje koje vrši volju oca svog To je koje ne vrši volju Božju okay. I prodali mu pravo kojem je dao Bog I od tad je sotona Bog svijeta Drugim korinčanima 4.4 Upravo spomenuti Luka 4.5-7 Te je Kris rekao haginu kao zaključak ove misli Pazite sada ovo, ovo vam je istina Ovo radi u praksi Ja vam ne bi gore da ne radi u praksi Ja vam radim točno ovo što piše i radi i ja vam dajem upute Kako da vama proradi Ali ne da bi vi imali pune frižidere I kupili skupe aute I dičili se kako ste pametni Nego da bi služili Po primjeru Isusa Krista I nosili evanđelje u svijet I uništavali dijela djavolja Jer ovaj narod i sav narod umire jer nema znanja Znanje je besplatno gospod Joško Ali dostava košta me pratite me? Svaki Kristov ima riječ pomirenja I dužan je nosi tu riječ o svijet Dužan je U svoj svijet Koliki goda je njegov svijet Pa sad ovo Nisam ja, koji držim novac podalje od moje djece I nisam ja, kojem se treba Jer ima ljudi koji su minus Evo, ja ih znam, jako puno ne mogu ono što se kaže spojit kraj s krajem Evo gledamo na reklami OTP banke Ona je rasteža neku lovu Hoće reći nema za do kraja mjeseca Ili to istina ili nije istina? Ali pismo kaže da je Krist premda bogat Na križu umro siromašan Zbog nas Da se mi možemo obogati njegovim siromaštvom Drugim korinčanima 8.9 I onda drugim korinčanima 9.8 Da je to napravljeno da mi imamo uvijek Svakda u svakoj prilici Za nas i za svako dobro dijelo je tako piše? Je li on nama osigura da mi izađemo iz prokletstva, siromaštva, oskudice, golotinje, gladine i maštine svake vrsti U blagoslov, blaženije davat nego primat. Jeste, inače, Galačani 3.13. i 14. rade. Abrahamo blagoslov, doćemo do njega po puta ali vidit ćete kako je taj naš otac povjeri. Jer mi smo djeca Božja, po vjeru Krista I baštinici Abrahamove, po objećanju Galatijanima 3, 7 i 29 Kako je taj naš otac po vjeri Abraham Od kojega smo naučili kako se prisvaja iscijeljenje Jer smo objašnjavali njegovu vjeru Koja je ideal vjeru, vjeru vjeru, vjeru 4, 17 do 22 21, možda pametnije pa onda ćemo vidjeti kako je on ima vjeru Kako je on bio poslušan Kako je on radio po pitanju Da ga je Bog blagoslovio u svemu Jel' tako? Pa onda ga treba uze za primjer sve skupa Jel' tako? Je li mi hoćemo Abrahamu blagoslov Piše pismo da imamo Abrahamu blagoslov Po žrtvi Krista Isusa na križu Pa onda treba vidjeti Jer to ljudi ne razumiju To sam vam objašnjavajuće Ljudi ne razumiju dvostruku Dinamiku djelovanja. Ti možeš znati Božju volju i moliti u skladu s Božjom voljom ali nećeš primiti ako kršiš Božju volju Ima njegova strana prema nama i nama naša prema njima Jel me razumijete? Recimo Homoseksualac krši Božanski red Iako dobije AIDS, recimo On se može moliti za iscijeljenje o i ljudi se iscijeljuju jer je volja Božja da se mi scijelimo Ali neće primiti dok krši red On se mora pokajati i vratiti u red Vršiti volju Božju I onda tražiti u skladu s voljom Božjom To vam važi za sve Za sve On nama jest to siguro Ali mi moramo napraviti naš dio Koji nas otvara da se to očite u našem životu I zato se većine ljudi ništa ne događa oni mole, mole za nešto što im već pripada, a neće napravi što On rekao, da naprave, da mogu primiti što im on već osigura Zato im se ne događa Moješ ti moliti kuka, što ti njega moliš za stvari koje ti On već osigurao i piše da su tvoje Poprati upute i napravi što ti je rekao i stvari će se dogoditi ovo su jednostavne, konkretne upute I daju rezultate Ali, moraju biti utemeljene na svjesnosti u nama O tome o kojoj, o kojoj se situaciji radi U kojoj se mi situaciji nalazimo Zašto je to tako ili nije tako Koji sve drugo? OK nisam ja, koji držim novac, podalje od moje djece I nisam ja, kojem se treba molit za novac Ja ga neću kišit s neba Novac je na zemlji I Sotona je koji vam ga prikraćuje A zamisli to, mi imamo vlast nad njime rekao je, dao sam vam vlast Zamisli to Kako se isplati zna da imaš pobjedu i vlast po Isu Kristu. Da možeš u svojoj životnoj domeni vladat poput kralja po jednom ekristu Isusu po rimljanima 5:17 Zamislite to Zamisli ako ovo istina a jest da između nas i toga, da imamo blagoslov Upravo spomenuti Uvijek svak da u svakoj prilici za sebe i za svako dobro dobrodje Stoji neka sila, koja nas priječava da uživamo taj blagoslov Koja se aktivno bori protiv nas Znajući da bi taj blagoslov uništio njegova dijela u ljudima, koji su njegove I da mi jednostavno nemamo prolaz kroz njega, jer ne znamo da imamo vlast Zamislite to, koja je to tragedija to je tragedija živa No Naučio me da u ime Isusa Krista Mogu zapovijediti novcu da dođe Ovo vam ne radi Ja ću vam ponovit, da vam ponovi To ćete kasnije vidjet Ovo vam ne radi kak... je li to znači da ja mogu milijun kuna Ne, sasvim izvjesno ne Ako ostanete u mene Znači u mojoj volji, U mojoj nakani U mojem planu U mojem služenju I moje riječi ostanu vama onda Mora se uskladiti s njegovom svrhom, s njegovim planom, biti čista srca Onda... Jer onda će ti više našteti tako dobije, zato će ti uskratiti za to Jer je ono jasna dinamika Postoji njegova strana priče Postoji naša strana priče I postoji uvjet koji to povezuje Ok, Hagina je to jako začudilo, no prepoznaje u srcu kao istinu Moj komentar je na onome što sam čuo od njega Znači, nije na pamet Krist mu je onda rekao, a sad ću te uputiti kako da dođeš do potrebne količine novaca Najprije reci A ja skrećem pažnju da ovo mogu reći samo oni koji su Kristovi To je koji su otkupljeni od satone Kristovom krvlju Onda citati da se to spominje Dakle, oni su djeca Božja i kao takvi mogu doista uživat najbolje od svega na zemlji Ako su voljni i poslušni, to jest tako će ostati u Božoj volji pa kaže, reče, u tri potje za Sotono Makni ruke sa mojih novaca Bog Uzmi da depesu Broj 2 Ja potražujem za sebe toliko i toliko E sad, ovdje normalno, evo jedna žena u našem društvu Koja je tek čula za ovo, ona je dužna 130 tisuća kuna Ona je tražila 130 tisuća kuna i nije dobila Ne možeš dobiti, koliko, nego koliko imaš vjere da ćeš dobiti Broj jedan, broj dva ćeš dobiti onoliko koliko ćeš služiti ime Znači, tražite u skladu s mogućnostima i s vašom kvalitetom, ali radi i onda vjera raste po putu I možete, kako vi rastete I vaša zrelost, i vaša služba Možete tražiti više I on će vas podupirati. Ok Ja potražujem za sebe Toliko i toliko novaca Njemu je trebalo taj mjesec Da se izvuče iz krize u to vrijeme 150 dolara I on je rekao Ja potražujem za sebe 150 dolara I na kraju Pazi ovo Ovo ćemo danas raditi Jer mi radimo vlasti po Kristu i našim mogućnostima kao, djeci Božje, kao djeca Božja I što mi možemo i trebamo napravi za kraljestvo Božje na zemlji Da se glavna svrha zemljskog života I glavna svrha Kristovog evanđelja ostvaruje po nama Postoje služnički duhove Koji stoje nama na raspolaganju po Hebrejima 1.14 Zar nisu oni anđele, svi, zar nisu svi, oni služnički duhovi koji su poslani da služe onima, za one koji baštine spasenje, to smo mi Oni su nam na raspolaganju, da ih pošaljemo u skladu s Božjom voljom, da naprave stvari za nas Ja sam ostavio dvije objave sa uputama Nećemo ih cijele preći, ali ćemo ove bitne dijelove, oke. Okay. Znači, služnički duhovi, idite i uzrokujte da taj novac dođe Nakon toga se zahvalio i sva je briga prebačena na Krista Jer to je po njegovim uputama Jednom kad si se pomolio, kad je riječ izgovorena zapovjed, riječ vjere, ne okrećeš se nazad To si stavio na njega I onda znaš da on zna da se to rekao On zna, znaš da neće podbaciti u svoj riječi I radosno čekaš ispunjenja U zahvale. Okej okay. On je onda prestao misliti na to I bio u radosti i miru Jer koji vjeruju već imaju To je Ivan 6.47 Onaj koji vjeruje ima I ako vjeruje i ima u vjeri Onda je ušao u Boži počinak Po Hebrajima 4 4.3 Ok I svaki puta Od tat pa sve do njegove smrti Iz minusa je došao do milijonske službe Na svjetskom nivou ja ne znam za druge, ali ja želim da mi služba raste i moja raste. Od prvog dana kad sam stavio sve u njegove ruke. Vi to ne znate ili me ne znate, ali ovdje sam ja najjači u mojoj službi. Nigdje nemam toliko vjeru, nigdje nemam toliko sigurnost, koliko pouzdanje da moj otac neće podbaciti. Što se tiče moje zaštite i opskrbljivanja za sve što mi bude trebalo u mom privatnom životu i u moje službi. Ja sam tu nigdje nema toliko vjer. Jer ja znam mog oca. Nikad nije podbacio. Od momenta kad sam vidio da moram dati cijeli život za službu, jer radnika je malo, žetva je velika i zašao i svijeta što se tiče rad za novac, i sve stavio na njegov oltar. Nikad on nije podbacio. Nikad u nijednom trenutku nisam ima osjećaj da sam sam I služba skup sa svime neprestano raste U svakom pogledu, na svakoj razini I to ne onako ko u firmamo ovako Nego ovako, bez prestanka, ovako, bez prestanka Prema tome ja znam da radi Ja znam da Matej 6.33 radi Prvi stih koji je meni Ostaje svetog pisma u glave I dalje mi je to najvažniji stih iz svetog pisma je Matej 6.33 Tražite kraljevstvo Božje I njegovu velikim slovom Božju Božju pravednost Prije svega I sve drugo Svaka druga stvar će vam se nadodati Ja vam istinski moram reć Oko na oko Da u ničemu u nijednoj prilici Na nijedan način Nikad nisam oskodjeva Što više Čaša mi se preljeva Što više imam uvijek Svakda za svako dobro djela A ne samo za sebe I ja vam moram stvarno reći Da on jest moj pastir I da psalam 23.1 isto radi I to je da ja neću Ničem oskodjevat I to važi za sve Ali se trebamo kao djeca Bože uskladi sa njegovom svrhom Be djeca Bože, u pravom smislu riječi bez sluge Boga, koji je ljubav Čiji je glavni naum Da spasi onu djecu koja su zabludila Izgubljena i na putu propasti I ako mi to stavimo kao broj jedan Sve drugo će se samo po sebi namjestiti Ja vam to moram reći u svoj istine Ali na žalost, ljudi su obrnuli to Prvo nastoje svojim snagama, svojom pameću, sve druge stvari na pa onda, ako što ostane, a nikad ne ostane će onda za za ovo Vi mene ispravite, ali to vam je obrnuto od Mateja 6.23 Jel' tako? Sasvim izvijesno, doćemo do toga Jer ovdje vam daje, znači, oba dvije strane medaljona Nadam se da ćemo vremenski riješiti Znači, ovo je cjelovita nauka Ovo vam je sve na jednom mjestu I ako vam stvarno liježe ova ideja i razumijete svrhu ovoga Više put pročitajte i razmislite ne o tome što vam ja govorim Nego što vam on govori kroz svoju riječ I onda će vam ovo otvoriti srce i prosvijetiti razum I ukazati ja sam plan djelovanja Idemo dalje Znači, On je provjeravao cijelom svom životu Di god bi došao, kakva god da bi bila situacija I uvijek je radila Uvijek je radila, ne nekad, uvijek je radila I ja vam moram reći, svog života uvijek je radila Ovdje sam naveo jednu situaciju, kasnije navodnije Ali je fantastična situacija Čisto da razumijete princip U jednom momentu sam ulagao po drugi put Istu takvu cifru sam ulagao za jedan projekt koji je meni nepovratan što se tiče novaca Znači, ulagao sam da netko profesionalnu studiju snima objave U Americi, da bi mogao za cijeli svijet imati, imam Audi Akademiju gdje je preko 130 zemalja da vam sad to ne objašnjavam, ali sad to mora platiti I ja sam tog dana, do zadnje kinte, nosio na banku toj ženi u Chicago Znači, imao sam 20.000 na, na, na, na računu 18.500 sam išao platiti A 1500 je bilo za omote Koji se isto mora da bude profesionalni CD I u tom danu kad sam ja išao platiti Ja dolazim na internet i ja idem skinut njezin Swift i e ban da mogu prebaciti sa banke. Još sam čekao onako do pol dva da ne gubim jutro jer nema mi mržnje nego gubiti jutro i onda sam do zadnjeg trenutka čekao da zadnjih pol sata odletim u zagrebačku banku i to uplatim i kad sam otvorio internet da vidim mail vidim neki drugi mail i kaže nešto usluga se zvao mail I ja otvaram taj mail, mislim sam nekome moram napraviti uslugu i kaže mail ili dragi Laoris, ja te molim da mi napraviš uslugu. Ja bi ti uplatila dvadeset kuna za knjižnice Isti dan Još nisam odnio na banku I on meni već da I to vam tako funkcionira non stop Non stop Sad, skoro već deseta godina Mene niko ne može već da on nije moj otac Ja znam što to znači Opskrbite, pastir on Meni niko ne može reći da Filipljani četiri ne rade A oni kažu Moj Bog će meni namiri svaku moju potrebu Po svom raskošnom bogatstvu kroz Krista Isusa To radi Ali ja gledam ljude oko sebe Gledam one koji su u Kristu Gledam kako su nemoćni, nesposobni Kako su zavezani I ne kuže da su zavezani Zato ja objašnjavam što je proklestvo Bolest je prokljestvo Jer ti uzima lovo Vrijeme, energiju Mentalnu energiju Je tako? Siromaštvo je proklestor, ne možeš nikome ništa napraviti tereci za druge I to treba tako shvatiti da bi se mogao iz tog izvući van I zauzeti poziciju koju ti On odredi u Kristu Isusa Da živiš u pobjedi u svoj domeni po Rimljanima 5.17 Ok Što god da sam želil i trebao, ja sam to trebao zahtijevati On je rekao kako želi najbolje za svoju djecu u Božju riječi, on kaže kako želi da njegova djeca jedu dobra sa zemlje Njegova riječ kaže, ako dakle vi iako zli znate dobrim darima dariva djecu svoju Koliko li će više, Lišarić kaže, sigurni otac vaš dobrim darima darivat to koji ga zaištu Otac nebeski Ali mi nemamo pojma da nam je otac Brontulaju po cijele dane, oće, naš nikad nisu stali razmisliti što znači oče Nikad nije stao i razmislio Ja sam dijete Božje, duh Božje u meni Ja sam otkupljeni Kristovom krvlju Pravednost Božja, novo stvorenje Jači onaj koji u meni Nego svi problemi u svijetu Financije su problemi u svijetu, je tako? Ali vi ste ih nadvladali, prva Ivanova 4.4 Jer vi ste dječice od Boga, je li tako? Mi pobjeđujemo svijet, prva Ivanova 5.4 Ko je onaj koji pobjeđuje svijet Ako ne onaj koji vjeruje da je Isus Sin Boži, a evo naša pobjeda, naša vjera, vjera u što, pa valjda u njega, u njegov čin, u njegovu riječ. To sam jučer dao primjer. Neki misle u svoj kratkoj pameti, a prirodna slika je odlična, da je našem mocu svejedno kad nam je uplatio školu, a zemalski život je škola velika, kad nam je uplatio školu, da njemu svejedno, ako smo mi pola školske godine doma I tak smo bolesni i opće ne idemo u školu, propuštaj, da je to njemu sve, Ne, njemu nije svejedno Njemu nije svejedno, ako smo mi doma i ne možemo ništa napraviti Ne, meni nije svejedno Po njegovom duhu Meni onako dođe da, da, da počnem vikat, ne ovdje na vas, nego inače Ne ono vikat Vikat, nego da, da, ono kako je Isus vika, povika Zaplakat kad vidim u kojem su stanju nesvijesti ljudi, koliko su u mraku Ne znaju ni gdje lijevo, ni gdje desno, ni gdje gore, ni gdje dolje, ni zašto su tu, ni gdje idu, ni kako dođe tamo Jer ne hodaju na svjetlo riječi. Riječ je svjetl, svjetilka, mojim stopalima je svjetlo na moj stazi. Ja vam otrivam riječ po pitanju financija za dijete Božje Ok mi moramo shvatiti principe po kojima Božja rješ djeluje. Bog nam je dao ime Isusa Krista. Ne moramo i mi moliti za ime Isusa Krista. To je ime kojem pokoreno svako svako ime na nebu i na zemlji, svako koljeno na nebu i na zemlji, svaka stvar na nebu i na zemlji i dano ti je. Nemaš ništa moliti za njega nego koriste I s njim svezuješ svaku silu u ovom svijetu. Je li tako? Ok Rekla mi je, kako nije on taj koji drži moje financije Nije on taj koji ne želi da njegova djeca imaju pravu hranu za jelo Ukoliko, jelo. Ukoliko bi on to htio, kakav bi to onda otac bio? Podsjetio je da čak i stari griješnik može biti otac koji vodi računa o svoj djeci Te da i životinje vode računa o svojim potomcima Rekla mi je, kako i ne postoji zemljski čovjek koji žudi napraviti više za svoju djecu od njega Rekao je kako je problem U tome što njegova djeca ne surađuju s njime Ok surađivati s njime Jest u skladu s riječi koje je zgovorio Uvjeri u tu riječ To znači surađivat s njime Napravit što je reka u riječi da napravimo I zna da će on napraviti što je obećao da će napraviti. To važi ne samo za financije Za sve drugo u našem životu Naš život, da bi bio uspješan, treba sedam blagoslova i tih sedam imena se pripisuje u njemu Pravednost Božja Jahve, citkenju Pravednost Božja Sve to ono sigurova Hristo Iisusa za nas na križu I postaje naše vlasništvo u sve većoj mjeri Kad primimo Krista i On se u našem životu počinje očitava sve više I sve više gospodariti našom sferom Jehova, citkenju Broj 1, Gospod je naša pravednost On je naša pravednost, to mu je ime Broj 2, Jehova, shalom Gospod je naš mir Broj 3 Jehova šama, Gospod je prisutan gdje u mene. Broj 4 Jehova Rafa, Gospod je moj iscjelitel. Broj 5, pet, na petici, Jehova Ra, Gospod je moj pastir. Broj 6, Jehova Jire, Gospod je moj obskrbitel, to ćemo večeras vidjeti. On je moj obskrbitel, to su mu imena ili ga očitovanja njegovog duha u našem životu nakon što primimo Krista Isusa i božanski život. I onda Sedan Jehova nese gospodje ma pobjeda le pobjednički steg. Izaja 59:19 kaže kada kada nahrupi poput poplave, Gospod će podignut pobjednički steg protiv njega i nagnat ga u bijeg. Mi imamo pobjedu u Kristu u svakom pogledu. Nismo u pobjedi ako smo u minusu i ne možemo imati za Kristovu stvar Zamisli to, kršćanina, Krist mu daje uputu I on to ne može napraviti Morati biti jasno Da se tome nešto protivi Jel' tako ili nije tako? Sasvim izvijesno Inače, on ne bi bio mudar i pravedan Da svoj djeci kaže nešto A on zna, a on je sve vidi, sve znajući Da ti to ne možeš ispuniti Nema logike Kako bi on to bio, otac, nazdravlje Rekao mi je da zapovijedi zlome Da makne svoje ruke s financija Ukoliko moliš Boga da ti da 100 dolara, ti stavljaš svu odgovornost na njega. Ali odgovornost je na nama. Nigdje u Novom zavjetu nemate uputu da se molite Bogu ili Bogu Kristu da on makne vraga i vražje djelovanje od vas. Uvijek kaže vi napravite nešto s Uvijek mi nam je dao vlast. Mi smo njegovo izvršno tijelo na zemlji, mi smo Kristovo tijelo, mi smo crkva, on je glava, on djeluje kroz nas. To jest, mi po njegovom imenu, kao njegovi zastupnici Prema tome, mi moramo napravi što On rekao da napravimo A On će potvrdi svoju riječ Ok, ako ti treba sto I moliš ga, stavljaš odgovornost na njega I to uglavnom ljudi radi I to nekad radi On ti se smiluje nekad i On će ti dati nekad Ali to nije, to, to nije pravilo koje je dao za Božju djecu što je na, on će ti dat neko će se izčeliti kad kukaš moliš za pomažeš godinama ali to nije način koji on ostavio za nas on nas je izčelio objavio da smo da dao nam put vjere da to pre svojim odma OK Bu odmasa napravio kako mi je rekao. Od tog dana ja više ne molim za novac, samo kažem Sato, ne da makne ruke smog novca. Uvijek kažem da zahtijevam toliko novaca uvijek kažem kako su anđele poslužiteljski duhove, zapamtite. Oni su poslani Hebrejima 1:14 da služe za nas. Koji baštinimo spasenje I sliku koje je Krist dao Heginu je idećo kao u restoranu Da ti gazda restorana Krist pošalje Anđela Konobara da služi za tebe Jer ti mu kažeš donesi kolu Donesi sladole, Donesi juhu od povrća Donesi pečenu svinjetinu Ti njemu zapovjedaš Jel tako ili nije tako? On je poslan tebi da služi za tebe Služnički duhovi su nam na raspolaganju I ovo kako se koristi, pazi sada to. Posluživa znači služit. Oke. Okay. I ovo je slika komu je on I on sad govori o tome da svi imamo anđele, to većina znaju Katolička crkva, s tim poznata oni imaju normalno tu razne miješavine istine i neistine kako se prema tome odnositi ali mi ćemo se držati ovih uputa. Ja ću vam dati zadnji primjer, ne prezadnji primjer jer je baš efektan kad sam ja ovo primijenio. Znači ja sam u jednom momentu proš, u prošloj misiji, znači misija dvije tisuće dvanaest dvije jer misija obično krene u deset mjesecu traje do sedam mjeseca dva puta krenem hrvatsku znači to je misija koja uzima dvije godine sad je krenula ova od splita dvije tisuće trinaestdvije tisuće i negdje sam po putu ostao bez mog printera koji me služio od dvije tisuće pet iz printa je ja mislim milion stranica rekli su me da nikada nisu vidjeli da printer tako isprinta I on jednostavno doživio možda ni udar I ja sam tražio neki printer I u među vremenu sam se povezao sa rođakom Moje najbolje prijateljice I nešto smo radili kod njega u knjižari U, u njegovoj fotokopinici, On se s time bavi Ali nisam nikad zadovoljan To kad mu neko drugi radi to vam nikad nije to Znate On ti napravi jednu stvar kao reklamu, a onda ti bleda slova i tako recimo ja ove knjižnice što ste vi jučer dobili šaljem svim udrugama u Hrvatskoj koje imaju bilo kakvu vezu sa bolešću, debilitetom, invaliditetom i bilo kakvim oštećenjem, šaljem besplatno i normalno tim ljudima koji su bolesni, hoćeš da im se taj tisak dobro čita, ko što se vama čitajući ono. Međutim, kad ti dobiješ knjižnice, recimo njih pedeset naručiš i bljeda su slova ko da, ko da ti, nisi ni napravio ništa ja sam čekao kako ću kupiti taj printer I odlučio sam ga kupiti za ovu misiju I prije nego što sam krenuo, u jednom momentu sad e, za Split Ja sam se fino sijao na stolicu Na fotelju U svoj maloj stolici I ja sam rekao, Isuse dragi Da nas dva vidimo kako ćemo mi dva dalje zajedno Jer mi smo u zajedništvu, to smo naučili Kristov više nije sam, Bog je u njemu, on je s njime, on je jedan dug s Isusom Kristom i radi stvari zajedno po prvim Korinčanima 1.9. Jel tako? Kako ćemo mi zajedno tvoju stvar napraviti, koja i moja stvar? Meni treba printer, ti to znaš. Jer ja te knjižica printam i printam se tisuće printa na misi. To je tvoja riječ, tvoja stvar, ja radim po tvojoj volji, ja prisvajam printer. I ja tražim 1300 kuna zašto sam rekla jedna nemojte mi uopće pitati ne znam i ja šaljem služničke duhove da dobave tu lobu i hvaliti su se što je to učinjeno sada ja nisam znao neplanski je došao ja sam nakon 3-4 dana išao u Split i nakon toga dan u zagrebbe neplanski stvarne ispale su neke Kombinacija Ja sam dobio u tri dana 1500 kuna nica sam nekog pita, tražio, nitko nije ništa znao I još sam svima rekao, ne treba mi hvala Jer imam više, preljeva mi se Ali ne možeš odbiti, zato što bi to bilo skraćivanje blagoslova onome koji daje U tri dana Printeri, ali ovo vam je najbolja stvar I ja sad mislim, ovo je, da, da vidite dinamiku I ja sad mislim kupiti printer, slušaj sad ovo I gledam preko tog prijateljatka koje sam punio u Zagrebu cijelo ovo vrijeme, svih godina punjače Da mi dan neki printer koji zadovoljava moje potrebe To ne može biti neki mali printer, nego to mora biti nešto što riga vatru Mi smo danas malo kasnije, jer smo zadnjih pol sata printali ove stvari što sam vam danas dijelio I uglavnom, dok smo mi to iznosili taj problem Kako ćemo printer gledali karakteristike na internetu Zoran tamo, kolega i radnik u Vinogradu On, s obzirom da je radio u jednoj firmi koja je propala Se sjetio da baš takav printer su oni imali tamo I da je firma propala, da nije puno radio I nazva je tog čovjeka i ja ovaj me vam odlučio prodati Printer inače je predliđen za 50.000 stranica mjesečno A printer do tad nije sprintan ni 15 Znači novi i onga je nama prodal za 900 kuna Ili 900 i nešto I kad se to doda Novom tom punjaču Koji je bio 300 kuna To on je točno 1300 kuna I to tak već cijelo vrijeme Tako da meni niko ne može već da Moj otac broj jedan Nije zainteresiran za mene Da on mene ne voli Da se on neće za mene pobrinuti I prema tome ja se tako ponašam Zamisli da živiš u nebrizi za sutru Zamisli to Zamislite ovo. Jer kako živi u brezi za sutra, ono je koje stalno fali. Stalno u strahu. Taj ne može ni davati jer mu stalno fali. A blaženje davat nego primati, on ne daje. Zamislite kako je on, sotonskom, jer duh straha za sutra je sotonski duh. 2 Timote 1.7 Bog nam nije dao duha straha. Duha straha, strah je duh. Dok se u strahu, nisu u dobrom duhu. Jer Bog ti nije dao duha straha, nego ljubavi, snage i zdravog razuma. Savršena ljubav izgoni strah, prva Ivanova 4.18 Savršena ljubav prema occu ili savršeno poznavanje očive ljubav i izgoni strah. Nema straha zašto? Jer jači onaj koji meni nego onaj koji u svijetu, evo naša vjera koja pobjeđuje svijet. Moj Bog će mene dati po svom razgošnom bogatstvu u Kristu Isusu i namiri sve moje potrebe, ja u ničemu neću oskodijevat, to su direktno obećanje svjetog pisma za djecu Božja ne bih ih rekao da se neće ispuniti. Inače riječ nije istina. Inače Bog laže. Inače nije vjera ispuniti svako svoje obećanje. Inače ko ljudi pa kaže i porekne. Inače nije da kaže i da to bude što smo ispovijedali svoje dane. ali baš tako. Ok ja sam ovo sad rekao, oblaženje vlaženije davat nego primati I sad imate dvije božanske objave s druge strane Koje vam dodatno opisuju ovaj proces upošljavanja anđelskih bića Mi se nećemo tu zadržavati Osim što bi ja Čovječe, veće polose Osim što bi vam ja naglasio Da sam vam pocrtao u tim objavama Ono što je bitno za samu akciju upošljavanja tih bića Znači, ja predlažem da pročitate Ovo su vam direktne božanske objave Otac govori kroz nekog Ko se otvorio za to da može čut Boži glas I tu su direktne upute Koje dodatno objašnjavaju Kako funkcionira u Hebrema 1.14 Ali mi se nećemo sad tu zadržavati Zato što nam je vrijeme proletilo Nego idemo dalje na onaj drugi važan dio I to je druga propoved Ovoj seriji za moje drage prijatelje To je onaj dio koji se tiče nas Znači, On nam je osigura pobjedu On nam je osigura vlast On nam je objavio pobjedu On nam je ukazao put I sad mi moramo imati kvalifikacije da to radi za nas I tu ljudi kiksaju I tu ljudi kiksaju OK Četam ove moje učenje i čitamo dalje Znači, uvodno je citat iz Galačana 3.14 i onda 7.29 Da vidimo, znači da mi imamo Abrahamo blagoslov Da nam je proklestvo skinuto u krestu I da smo mi Abrahamove baštinici, ili nasljednici po vjeri u Krista Isusa To je nužno da bi razumijelo ono što će slijediti <kuh> okay. Danas bih htio malo šire obraditi ovu rečenicu Iz 2 Korinčana 9.8 Jer se u njoj nalazi velika mudrost I čak bi rekao ključ za ulazak u ovo primamljivo stanje pa kaže. Ok, tajno tko si je oskudno, oskudno će i žeti. A tko sije obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio, ne sa žalošću ili na silu, pazi sad ovo. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom, da u svemu svak da imate svega dovoljno, zase i izobilno za svako dobro djelo. Znači to je uvodni dio rečenice koju smo do sada citirali. I ukazuje uvjet kojega mi moramo ispuniti da bi ta rečenica radila za nas i otkriva prevažan zakon iz svetog pisma kojega bi vam ja želio naglasiti jer jednom kad njega razumijete vidit ćete di sami sebi stavljate branu u životu da vam se božanski blagoslovi ne mogu uliti u vašu kuću. Znači, mi sami sebe blokiramo ili sami njega blokiramo da nam on ne može sve obećane blagoslove dati Idemo dalje Pazi sad ovo Znači, poveznica to je sključna rečenica i ključni zakon je 2 Korinčanima 9, 6 stih Znači, pričamo onome što je na, na našoj strane i Luka 6.38 Kaže ovako Dajte i dat će vam se Mjeru dobru, nabijenu, natresenu, preobilnu, dat će ljude Pravilan prevod, krilo vaše Jer mjerom kojom mjerite, vama će se za uzdat mjeriti To jest, moja seljačka logika ovdje znači jako jednostavan zaključak A to je, da ću ja u svom životu uživati točno onoliko Koliko sam se odredio svojim mjerenjem drugih ljudi Tj. koliko sam ja izmjerio Kristovu stvar Toliko sam točno sebe otvorio da mi Krist može dati I opet smo si sami krivi za sve što nam se događa Ja vas molim da obratite pažnju na ovaj temeljni zakon Mjera kojom mjerimo druge je Ista mjera, to vam i Matej 7.12 Činite drugima što hoćete da drugi čine vama Nemojte činiti drugima što nećete da drugi čine vama Znači Točno koliko sam ja izmjerio druge Je točno koliko sam sebe izmjerio da mogu primiti Znači, točno koliko sam htio dati njemu, toliko sam dao sebi <kuh> Zamisli to Ja kad sam ja to skožio, skožio sam davno Ja sam rekao, Isuse, ja dan sve jer ja želim sve Čekaj, ako on kaže, mjera koje mjeriš, ćeš biti izmjere I ja razumijem da koliko ja dam, da u principu sam toliko sebe otvorio za primit Ja u mojoj sebičnosti želim sve Na početku si sebičan, kasnije budeš nesebičan, kad te to preuzme, obuzne, više ne znaš nego samo to Ali ti na početku moraš računat. Ja sam se računao ovako, čekaj, čekaj, čekaj. Mjera kojom mjerim je ista mjera s kojom sam sebe izmjerio Dajte i dat će vam se Ja sam odlučio sve Sve Sve što god košta, koliko god košta, ja želim od mog Boga oca u Kristu Isusu sve. Od, mi pričamo o blagoslama, a ne o lovi. Uopće nije da si ti bogata, ako imaš love, nego ako si zadovoljan s onim što imaš i da imaš uvijek dovoljno za svako dobro djelo. Uopće ne moraš ima puno love. Jer uopće nije što su tome da imaš, nego da imaš sve što ti treba. Ja imam ne da imam sve što mi treba, nego mi se prelijeva na sve strane. Sa svih strana se izlijeva. Jel tako, ta je čovjek bogat a neko ima milijarde i onda nije zadovoljan nema ono što hoće što treba što mu jel me razumijete? Ja želim sve i imam sve i ja sam vam tu nabroja pet blagoslova. Dao sam jedan primjer kako to funkcionira. Jer puno ljudi ne razumije, oni misle da je to meni dana, jer sam ja posebno odabran. Jer ljudi ne razumiju u njenoj crkvi što znači biti odabran. On nikoga ne odabire, nego predviđa našu volju ili naše odabire i onda na tome napravi našu službu. Sami se odabiremo. Svi su pozvani, odabrani su oni koji su se pravilno odazvali. Nije nikad težište na njemu. Naučite već jednom da on nije prestara. Ok, i sad sam dao jedan primjer Ovo da vam dam primjer kako to funkcionira Jer puno ljudi misle da ti to pada s neba Zato što on tebe odabra a, on, a njega ne voli Jer on je baš takav jadničak I ne, ne, sve si si sam kri I to je početak mudrosti kad shvatiš da si si sve sam kri Sve ne nešto, nego sve stoga težište na sebi I promjena sebe I kako se promijeniš, tako ti se stvari počnu događati I to se događa u pokornosti istine Riječi Božje Da pročistiš duše Da možeš iskreno ljubiti A to je po primjeru Krista Isusa Po 1. Petru 1. 22 stih I pazi sad ja sam dao primjer Znači, dolazi Ne moram čitati ga, znam na pamet Dolazi jedan, prije, jedan čovjek na seminar On je bio na rubu samobojstva Htio se ubići, i onda je vidio plaka za seminar, dok se htio ubiti. Bro, jedan, koliko bi bi platili za jednu dušu? Jer ti moraš... Organizira seminar, da takav koji se misli ubiti, vidi plakat Onda se moraš potrudi za lijebiti plakat I on dođe na seminar, i nakon seminara sam je rekao To je spaso, da se ne ubije Nakon drugog seminara, rekao, pamet nije čista Inači, uvrapči treba se ubiti I ne znam na kojim tabletama i sve živa I nakon seminara, jer nema ni novaca nesposobanje raditi ništa Ja sam išao kod njega doma Znači, seminar mu je besplatno Ja sam platio, to sam napisao Tad je taj seminar, mene košta tri tisuće kuna I još tisuću kuna, plakate, knjižice i sve ostale stvari, koje su bile popratne I ja sam to dao da taj čovjek može doći i vidjeti plakat I nači riječ o svom spasenju Koja je cijena za dušu tog čovjeka ja vas želim motivirati, ne pričam ja kako se ja pametam, kako ja dajem vine, dajte nego da vas motiviram, Da vidite koliko ste zavedeni od satone, niste ovakvoj struji milosti Da se pokrenete u pravom smjeru Da budete zainteresirani Za nevolje vaši bližnji, ko što je kriz bio zainteresiran, pa je išao u crnu jamu Tražite ono što je izgubljeno Tražite izgubljenu ovcu, jer mi tražimo izgubljenu ovce i ja nakon seminara dođem kod njega, da bi mu donio Cede On nema i donesem mu Cede, donesem mu novi zavjet I još mu knjižicu damov I još mu dan džeparac i još se molim za njega, zauzimam za njega da se stabilizira i da izađe skroz u pobjedu. I kad smo se čuli preko telefona, kad mu je to sve skupa, ne znam, nešto samo donio, nešto samo posla i on meni kaže da nema gdje slušati CD, ja mu kupim liniju. Zašto? Zato što mi je stalo da on čuje poruku Evanđelja, da ostane u sferi božanske i cijeliteljske riječi i da ne propadne što je na seminaru primio. Koja je posljedica toga? Ne toga, nego ja vam sam. Ja vam sam vam ljudi moji blagoslov, imate pet blagoslova, božanski, duhovni, prirodni, materijalni i fizički. Božanski blagoslov je ljubav, ja poznajem Oca koje je ljubav On mene poznaje Živim u njegovoj ljubavi i Užasno sam zaljubljen Onda duhovni Ja sam na svijetlu istine Mene su jasni među odnosi To vam je toliki blagoslov da razumijete da su vam jasne stvari Da vas ne mogu ljudi preveslat Da imate istinito znanje o najvažnijim stvarima Da ga možete prenijeti drugima Onda, prirodni blagoslov Da ste u službi, da možete činiti dobra dijela Da se vaša ljubav i spomenuta mudrost Mogu u tijelovetu dijelima na dobrobi drugih Onda, fizički, ja sam u snazijevu Ja, kad sam krenuo, ja radim 0.24 svaki dan bez pauze Non stop i pojačavam. Prvi seminari, prva godina, prva tura je bila četiri dana po seminari, onda sedam dana, sad deset. Sve pojačavam. I mislim još pojačati. Onda materijalni, rekao sam vam da sam u svakom pogledu, na svaki način, nigdje kratak, da meni jednostavno, ja nemam ništa što bih htio. Neki dan sam pričao, sa sa, sa Prijatelje, sam od ovih ljudi kod koji se nalazi je neki radila I ja sam nju rekao ovako Nema mjesta nigdje na svijetu, na cijeloj zemlji, gdje bi ja htio ići Nema stvari koju bi htio imati Nema čovjeka koji ima nešto na čemu zavijenje Jedno, Jednostavno imam sve Po njemu i za njega i to raste Jer to vama blagoslova Ali ja vam moram reći da to ne pada s kruške ako vi mislite da to pa ovaj tenet Hege. Kaže njemu sin, vi bi htjeli rezultate kao moj otac, da kad dođe na 10 metara da ljudi se iscjuju, da vam se ukazuje Isus razglasi. Ja znam kad smo bili ko djeca, mi bi na veće došli iz škole, on bi studirao Sveto pisma. Legli bi se, on bi se s nama pozdravio, pročitao bi nam priču, vratio se nas za studirati, ujutro bi se probudio, on nije legao studirao sveto pisma. Sio bi se s nama doručko, pročitati nešto iz Biblije, išli bi u školu, vratili bi se iz škole za ručak, on bi dalje studirao sveto pismo. Mjera kojom mjerite bit ćete izmjereni. Mi bi nešto sve instant, jel tako? Instant palenta, instant kava, instant uspjeh, to vam ne ide. Mjera kojom mjerite ćete biti izmjereni. Koliko daš, toliko ćeš primjeti Ako škrto siješ, škrto ćeš žet Ok, ovo preskačemo Idemo na ovako Problem, kako sam ga jasno učio, uočio sad na terenu jer sam obraćao posebnu pažnju na one oko sebe koji su kratki s novcima, znači kako raspoređuju novac vrijeme i svoju energiju, to jest kako razmišljaju o tom svom kapitalu, jeste što oni prije svega gledaju na sebe i računaju svoje račune, pa se misle, a ovako vam nije samo novaca što se tiče, nego i ljubavi, zato i nema prave ljubavi među ljudima, svako trguje s ljubavlja. On će prvo vidi hoćeš ti njemu dati Dobro će se osigurati da ga negdje ne povrijediš jer jadan je bio povrijeđen Uopće ne kuži da se predstavlja takav kako ga niko ne bi volio I onda normalno ostane sam Ja me pratite Nema trgovanja Nesebično davanje jedino donosi rezultate u svakom pogledu Ljubav je davanja, ne trgovanja Znači jer svatko računa i zato nema prave ljubave Dakle, svi misle Kad ja budem imao dovoljno za sebe Onda ću moć dat drugima No to nije božanska formula Tako čini i ne zna Obratite pažnje na stihove iznad iz 2 Korinčana 9.6 Dakle, tko škrto sije, on će škrto i žet Ovo nisam ja napisati Dajte i daće vam se Ne ide daće vam se dajte Nego dajte i daće vam se Dajte i daće vam se Prvo siješ, onda žanješ Koliko sjemena, toliko žetve Znači prvo sijanje na našoj strani Pa onda žetva na našoj strani Treba obrnuti cijeli postupak i živjeti kao dostojna djeca Otca našeg Abrahama Povjeri Ako ćemo uživati blagoslove Obećane njego Je li nam obećan blagoslov po Abrahamu Kao djeci Abrahamu baštinici po obećanju je tako Obećanje je dan Abraham? A kaže pismo za Abrahamu Ovo je super, Da je on dao od svega svojega desetinu Melkizedeku To vam je prvo u uvodu sedmo poglavlje Hebreja Melkizedek predstavlja Krista. On je Krist. Jer Melki Zedek je bio kralj i svećenik. Krist je i kralj i svećenik. On je kralj pravde i, s, a, i a, kralj šalemski i, i kralj pravde. Jer Krist je i kralj mira šalemski, mir i kralj pravde. I on je kralj i svećenik. Abraham, znači to je slika za nas. Krist i Abraham. Mi... I Krist On je dao desetinu od svega Ovi koji ne znaju računat Desetinu od svega što vam je dao Bog Da mu vratite Za vaše dobro i to su židovi mali desetino Obavezno Abraham je dao bez obaveze A mi smo djeca Abrahamova Pod boljim savezom Boljim obećanjima Boljim svećenicima I vi se preispitajte na kraju mjeseca Jer li vi dajte deset od svega Za Božju stvar Koja je Božja stvar? Da se evanđelje nosi u svijet To je jedina Božja stvar Na ovoj zemlji vi se izračunajte Budite pošteni I onda vidite da li na kraju mjeseca To vam je, to vam je desetina To su židovi davali, oni su ispod nas Oni su sluge Boži Ali Abraham je dao bez obaveze Vi se izračunajte I onda ćete vidit Sad ćemo doći do toga U koju formulu ulazite Što se tiče izljevanja božanskih blagoslava Jer riječ ne laže, On ti daje rješenje Upotu za sve Pa tako i za ovo Jel' tako? Okej okay. Znači, naš otac povjeri je davao desetinu Od svega svojega Pazi kako je prošao Abraham na kraj ovo, ovo je najbolje, pazi sad dok. Postanak 24, prvi stih Abraham bijaše ostario za godine I gospod Abrahama blagoslovio u svemu Mora biti da to znači i a to pokazuje U svemu, paži sada Gospod je uvelike velike čitamo šestu stranicu Moga gospodara, te je postao bogat Nadavao mu se ovaca, i goveda srebra, i zlata sluga, i sluškinja, deva i magarada Meni se ne čini da je Abrahamovi u minusu A mi smo baštinici Abrahamovog blagoslova Jel vi mislite po da Abraham u minusu Zatim Abraham preminu, umrije u sretnoj dobi, star i pun godina Znači, ne mladi bolestan Star i pun godina, te bi pridružen svojim predsima A pazi sad, sinna njegovog Izaka, Smješka Jer on se zove Smješko, to znači Izak jer se nasmijala Sara kad je čula da će u 90. godinima djeta Izak je sijao u onom kraju I one godine urodilo mu stostruko Gospod ga blagoslivlja Znači, pazi kako ga je blagoslivlja Mi pričamo, da li je minus prokletstvo Ili blagoslov Ja vam govorim da je prokletstvo Da bi vas motivirao da izađete iz toga Ne da bi vas obtužio ako je neko minus Što ja ne želim nikome Ali da znate već ljudima oko vas Koji misle da su na pravoj poziciji, A nisu Okej okay. Isto važi i za bolest. Samo ga pitajte ako mu je to Bog dao tu bolest, koliko mu ostane, koliko potroši mjesečno na doktore. Koliko potroši? Jer bi on to moga bolje uložiti da je zdrav. Sasvim izjest. Ok, znači Gospod ga je blagoslivljao Te je čovjek bivao sve bogatiji Dok nije postao vrlo bogat Stekao je stadovaca ovaca I goveda I mnogu služinčad Tako da su mu u filisteci zavedili Mene spitaju svi za desetinu Ja nisam za desetinu Ja sam za točno ovo što ovdje piše Jer ja se tako ponašam Pazi sad ovo Kaj eto, 6.7. Tko si oskudno, oskudno će i žeti A tko si obilato, obilato će i žeti Svatko neka dade kako je srcem odlučio A ne sa žalošću ili silu Desetina obavezuje Mi moramo ovo vam je Boži zakon ljubavi Uvijek imati otvoreno srce i oči za potrebe bližnjih I za volju Božju i onda uvijek na novo odlučivati Promišljati kako najbolje uložiti Ne samo desetinu Nego od svega što imamo Za Božju stvar I za pomaganje bližnjima Jer to je zvršenje Prve zapovjedi i druge zapovjede Jer s tim je povezano zdravlje To smo naučili Ako ne hodamo u ljubavi Kako on hodi u ljubavi U opasnosti smo Da ćemo i spasti iz reda Jer zapovjed ljubavi Ljubi gospoda Iznad svega Jel tako? Dušom, srcem, umom i tijelom tijelu uračmava i ovom Materijalno. Znači osobno ja nisam za desetinu. Ako mene pitate. Ja sam da svatko ima otvorene oči, Da sluša duha Božjega u sebi. Da gleda oko sebe koje su potrebe ljudi. I što Bog od ta straži od njega da napravi za Kristovu stvar. Ja sam za to. Ja sam za to riječu i primjerom. Ok Na drugom mjestu kaže Samjelova 2.30 Onog tko mene časti, ja ću častiti Opet, ista stvar Koliko ti njega častiš, mjera koju mjeriš Toliko ćeš sebe izmjeriti Jeliko, kužite dinamiku Abraham, naš otac po vjere, je davao Kristu Ovdje kaže, daj uputu Hebrajima 7. poglavlje Pazi kako daje uputu Doista taj Melki Zedek, dvadeset stik šest poglavlja Hebreja kaže da je krist svećenik po redu Melki Zedekovu i sad se obraća Melki bog, kralj svećenik Boga Svevišnjega, on ješao u susjed Abraham i blagoslovi ga. I njemu Abraham da desetinu svega. I sad pazi gledajte koliki je ovaj četvrti kome, patriarh Abraham dao desetinu od najboljih dijelova plijena. Ali mi smo ko oni ljudi, koji po Luki 21, Pogledaj, stihov 1 do 4 daju od suviška da nas drugi vide Isus je to osudio, a pohvalio ženu koja je dala ono što je imala svo svoje žitje Ja sam se dugo, dugo razmišljao Mene to mučilo, kako je to moguće Kako postići to Ja sam meditirao na tim riječima čoveče Ja vam moram reći o me mučilo godinama Na početku Sad više ne, to sam Vlada, ima veš dosta godina. Ali kako dati sve? Kako je to moguće? Ne, ne bi rekao da nije moguće Misli, ne mogu dati sve, on to pohvali, a ja štetovat Kako to funkcionira? kad je on pohvalio nju, a ne njih? Jel' li tako? I onda sam ga skužio Ok, gledajte koliko onaj kome Patriarh Abraham dao desetinu najboljih dijelova Pazi sad ovo Istina i oni od Levijevih sinova, koji primau svećenjštvo, imaju zapovje da uzimaju po zakonu desetinu To je židovska zapovje, oni moraju davati desetinu svećenicima Pazi sad ovo, oni koji služe da uzimaju od naroda desetinu To jest to svoj braći Premda su i oni Abrahamovi potomci A onaj koji ne potječe od njih Uze desetinu od Abrahama I blagoslovi onoga koji ima obećanja. Pazi sad ovo Sigurno da veći blagosilja manjega Melchizedek je njega blagoslovio To je slika za nas Uz to ovdje primaju desetinu smrtni ljude Govori na većenike A ondje je onaj o komu je posvjedočeno da živi To je Krist. Krist Ja vam prevodim za Kristovu stvar Da li mi da... Ja dajemo... Ja, ja, ja dajemo sve Ali ja pitam vas, to morate Da li mi dajemo Desetinu Od najbolje Za stvar onoga po kojem smo dobili život Jer zapamtite što smo govorili Koji žive, žive samo što on umro Jel nama vrijedi više ta desetina, ili životi drugih koji umiru? I treba se pita, koliko ja imam krista u sebi, kad tak razmišljam? A? Mislim, to je kako se ja razmišljam u svojoj sobici, ne bi vam reko da se ja tako ne razmišljam? Ali preispitajte se, morate se preispitati. Tri stvari imate na ovoj zemlji koje vam pripadaju. To dane su na raspolaganje. Vrijeme, ono je najdragocijenije. Životna energija i novac. Pogledajte si u danu, u mjesecu, kako ste to raspodijelili i znaćete koje vas blago čeka na nebo i u kakvom ćete društvo prebivati. Ok, e, sad imate Malahiju 3 fantastičnu uputu iz svetog pizma. Znači, ovo su upute koje fantasti... otkrivo fantastičan zakon i na kraju imamo dva živa svjedočanstva koja pokazuju kako to radi. Kaže ovako, od vremena svojih otaca on govori kroz proroka, govori svom narodu, to jest židovskoj crkvi, tad je to bio njegov narod, sad smo mi njegov narod. I On govodi kroz riječ Od vremena svojih otaca odstupate od Mojih uredaba i ne čuvate ih Vratite se meni, a Ja ću se vratiti Vama Jer kad se oni udaljuju od njega, ne slušajući njegove uredbe i ne vršeći njegove zakone On se, pod navodnicima, udaljuju od njih Ali radnja nikad nije na njemu, nego vijek na nama Koži, to smo već objašnjavali, tako? Okay. Pitate kako da se vratimo Pazi sad Pazi njegovu misao, Smije li čovjek prikraćivati Boga A vi mene prikraćujete Dobra, ali u čemu te mi prikraćujemo U desetiniju prinosu, kaže U desetiniju prinosu Udareni ste prokletstvom Jer me prikraćujete vi sav narod Znači, prokletstvo dolazi Kao negativna posljedica kršenja božanskog reda ljubavi a mi ga sami kršimo našu slobodnu volju. Jer kad je nama svejedno što su drugi ljudi u stanju smrti u okovima Sotone a pogotovo ako smo Kristovi više će nam biti znači teret na leđima jer znamo njegovu volju, imamo poruku pomirenja svejedno nam je. Zar mi ne uskraćujemo njega, čija je volja da se sva njegova djeca spase? Ponavljam koja je cijena za dušu? Pogledajte u toku mjeseca na što vam nije teško dati novac. Ja sam vam stalno na putu od 14. godine, znači trideset godina već još malo. Stalno. To znači da sam bio u mnogim domaćinstvima i vidio mnoge obitelji i mnoge frižidere. Ja sam jednima od naših najbližih Braća i sestara Predložio da nek poste jednom tjedno Jer sam procijenio da puno papaju nepotrebno Oni su me poslušali jedan mjesec I stavili su na stranu za Božu stvar 1400 kuna Hoćeš li postiti jednom tjedno Zakinut Da bi mogao dati nekome da se spasi Recimo, samo da jedan primjer Kolika je cijena za duši To vas želim motivirati jer vidim da su ljudi krivo motivirani. Udareni ste proklestvom, proklestvo je bolest, proklestvo je poraz, proklestvo je oskudica svake vrste. Oskudica svake vrste znači duševna oskudica, to znači nećeš si naći mira, ispunjenja. Luta ćeš ovim svijetom kao lutalac i nećeš naći mira. To vam je isto oskudica, li tako? Jedna žena, jedna od ovih koji su dolazili u moju sferu Nije nikad prešla na pravi način Jer je u neoprostu među ostalim stvarima Pa ne može primiti blagoslov, Kaže, dala bez sve što imam A imaju veliku kuću I veliku plaću Jer je muž, poznat, ono Kirurki, doktor Dala bi sve što imam I prodala sve što imam I išla na kraj svijeta Samo da nađe mir sve misli to? To bi otprilike svi napravili. Ja sam pitao oca od ovog upravo spomenutog dečka, koji se ne može naći mir, ne da bi mu ja uzeo auto, nego sam ga pitao da ga motiviram, ne sve to ne ljude treba motivirati. Jel bi mi dali tog novog BMW-a, uh, džipa, da uđete u mir, da vam nađe mir? On kaže, dao bi. Nema stvari koju ne bi dao za mir. Nećeš ga nikad naći Ako si van volje Bože I zakidaš Krista Za njegovu stvar A to je spasenje duše Koja je cijena za dušu? Zašto vam nije teško dati novac Ja prezirem u ljudima Ono sve što je satonsko Ja se gnušam uglavnom Većine stvari u ljudima jer je, uglavnom, sve sebično Ja vas želim tu motivirati Ok, znači, udareni ste proklestvan, ne prikraćujete vi i sav narod Pazi, sad donesete čitavu desetinu riznicu, da u mojoj kući bude hrane Pazi, to sad, tad me iskušajte Tad, vidite, znači, kažete, vide, Evo, ja vam govorim oko na oko Možda ste dosta skužili po ovome što govorim da vam ne povlađujem. Svejednom je što ćete misliti o meni. Uopće mi nije stalo da li ćete misliti o meni da sam super. Ja vam govorim istinu pred Isusom Kristom. Prema tome mogli ste već naučiti da govorim istinu. Ja sam vam već na terenu, duže sam na terenu, ali ovako potpuno oslanjeno na njega sad skoro deset godina. Nikad nije podbacio. Što više, sve više i više blagoslova izljeva na mene. Nikad. Mjera koje mjerite druge Točno tom mjerom ste sebe izmjerili Točno mjeru, Našno, točno, točno Evo Matijas kad ne Ja ako njemu idem dat ovoliko Toliko sam točno sebi dao Točno, točno, sebi si natočio Točno Jel je jasna dinamika Dajte i daće vam se Ko škrto sije, škrto će i žet. A Ja ne znam nikoga, ako ne bi bogato požnjao, je tako? Donesite čitavu desetinu riznicu, da u mojoj kući bude hrane, tad me iskušajte, govori Gospod nad vojskama, govori Gospod sve moguće. Baš sam nevo gledao neki dan na televiziji, jedan sluga Boži, bili su na misiji u Tajlandu, i jednostavno su ostali bez love, jednostavno su ostali bez love. Išao je tamo država seminare, ljude pomagati pomagat ljudima za Kristovu stvar. I troškovi su bili veći prtljage i tako dalje i ostali su pes. I oni sad o sobi i doma normalno u Americi se računi i gomilaju i sve skupa. I on kaže jednostavno toliko. Oni su rekli koliko nam treba. Recimo koliko nam treba. I oni su rekli koliko im treba. I rekli su jednostavno toliko nam treba. I on se išao leći. I dok se u toku noći okreta okretao nešto da, mu, da ga gužva. I pogleda i u, i u gačema, Ovakav snop novaca Točna svota Točna svota Gdje to piše u pismu? Pa piše u pismu da je Bog sve moguće Ali piše i tamo kad je Petar našao uredi novac za porez kojega mu Isus rekao, neka ide i podigne Je Jel' tako? Jer znate da je u jednom momentu Isus pita na K'o plaća? Gdje sam to zapisao? Matej 17, 24, 27 Znači, od koga vladari uzimaju Ovi, porezni novac? Od svojih podanika ili od djece? On kaže od podanika. Znači, djeca su slobodna. Prema tome i mi bi trebali biti slobodna. Ali da ne, nikoga ne sablažnjavamo, ide u upecaj ribu i u ribi ti je porezni novac. I onda stateri daj novac porezni za mene i za tebe. Da li je to čudesno materializiranje novca? Jer mislite da je Isusu oslabila snaga? A? Znači, tu smo se dogovorili, jel tako? Okay. Znači, nije problem na njemu, on može <clears throat> Onda me iskušajte, govori gospod nad vojskama Neću li vam otvoriti ustave nebeske I neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov Meni to govori da će to biti svaki blagoslov, ne samo jedan Neću li zbog vas zaprijeti skakavcu Da vam više ne kvari usijeva? u današnje vrijeme su to investicije i da vam ne bude nerodna loza u polju govori gospodina dvojskama. da iskušaj me vidi jer radi taj zakon. Vide. Svi vas narode ta drža sretima jer ćete biti zemlja blaženstva govori gospodina vojskama. Ok i sad sam tu opet rekao nešto što sam vam rekao i onda ćemo pročitati dvije stvari. Dva živa svjedočanstva Da vidite kako upravo radi što je spomenuo Mislim, radi inače Ja bih vam mogao govoriti Mnogo slučajeva gdje radi Ali ovo su, konkretno se veže na ovo Znači, jedan je moćan čovjek U doba krizi u Americi Imao tvornicu Ovo je priča I tako bi prolazio svaki dan Na putu do svoje tvornice Pored jedne crkve A i sam je bio vjernik i onda bi primijetio kako su ovi polako gradili pa dograđivali drugo krilo zgrade i tako to No onda u jednom trenutku zapelo To je stalo je sa gradnjom I njemu bilo žao kad je to video Te dođe i pita di je zapelo Ovi mu kažu da je kriza i da nemaju zadalje I da će najvjerojatniji morati odostat od svega On ih pita, a koliko vam treba On je rekao še šest tisuća dolara Tad je to bio veliki novac što je u to vrijeme bio veliki novac, pogotovo u krizi I pazite sad, on kaže ovako Ja ne sam nemam I meni je posao u krizi Čak mi knjigovođe kažu da ću možda bankrotirati No kuća mi je čista Znači, nema hipoteke I dignuću hipoteku na nju i daću vam novac Rečeno i učinjeno Ovi su dovršili s tim novcem crkvu A u tri mjeseca je posao ovog toliko procvao Da nije samo izašao iz krize Nego se i dodatno obogatio Mjera kojom je mjerio Je bila mjera s kojom je izmjeren Znači, ovaj je univerzalni zakon To važi za sve Ali ako važi za sve Recimo, ako važi zakon, bit će ti kako si vjerovaj, To važi za sve Mora biti. Pa onda važi ovaj zakon za se. I ako je mjera ko mjerimo ona mjera s kom smo izmjereni, onda je to dobro mjerilo za pogled da radimo kriva ako nam se ne sviđa mjera. Inače Bog laže, njegova riječ nije istina, nije vjera ni ispunjen. Jel vi razumijete da je obećanje, mjera ko mjerite ćete biti izmjereni Znači njegova obećanja lažu. Ali ako je istina i mi hoćemo obila tu mjeru onu dobru natresenu da nam ljudi da što onda moramo napraviti ako ćemo u skladu s Božom riječom imati obilatu mjeru? Pa promijeniti mjeru. Jel me pratite da smo? Ok. Sljedeća priča, imao jedan čovjek plantažu, pamuka, ovo je fantastičan i postao je poznat radi toga što je jednom izbila epidemija proždrljivca koje je uništio svaku plantažu u cijeloj oblasti. No zamislite ono idu i tamane, sve, ono sve tamane, nema, nema sve zeleno sve po tamani. I dođu do njegove plantaže pamuka I odjedan pod znači njegova Zamislio ovako, sve su plantaže I onda jedna plantaža I sve sa svih strana potamanjeno I dođu oko njegovih ograda I sve padnu mrtve I samo se na, na, na, onako nagomilaju mrtve Jer bi to izazvalo senzaciju u kraju Sasvim izvjesno Pitali su ga u čemu je klaka Pazi sad njega on im je rekao, kako je bio kod njega jedan misionar, koje mi on želio pomoći I onda je to stavio pred gospoda I ovaj je pitao koliko želi napraviti novaca u sljedećoj godini Ovaj mu je rekao sto tisuća dolara, što je bila ogromna svota U to vrijeme I onda je gospod rekao Ok, ide sad i daj u naprijed desetinu od toga Od čega? Pod ovog što misliš dobiti Za moju stvar i na stihove iz Malahije Koje smo upravo čitali A stihovi kaže ovako Donesite čitavu desetinu riznicu Trideset Da u mojoj kući bude hrane Tad mi iskušajte Govori gospod nad vojskama Neću li, vas, neću li vam otvoriti ustave To su brane nebeske I neću li izliti na vas puno mjerom blagoslo Pazi sad ovo Neću li zbog vas zaprijetiti skakavcu Da vam više ne kvari usjeva Pravilan prevod je destroyer Unništivaču to je prožrljio uništivaču On će, on će, ko će mu zaprijetit, ovo je. OK Ova je poslušao, zadužio se 10.000 dolara, .00, dao za evanđelje I na kraju godine je zaradio točno koliko je htio i više Ne samo to, nego eva ovaj prožrljivac je riknula Jer govorio o prožrljivcu Jeli pratite dinamiku? Da mjera Mislim, morate si više put čitati Ponavljati tu mjeru Da razumijete da je to zakon Ako je zakon važi u svakoj situaciji je li tako? Jedino što je relativno situaciji Primjerica ko ćemo zakon gravitacije Jeste visina i težina tijela Ali zakon gravitacije uvijek isti No ako smo na istoj visini Tijelo koje teže brže pada Ali zakon gravitacije isti Isto tako ovaj zakon uvijek radi Mjera koju mjerite ste sebe izmjerili ja bih htio da vi mjerite sebe onako kako treba, Božjom mjerom Da imate onda uvijek, svakda da, u svakoj prilici, ne samo za sebe, nego za Kristovu stvar Mene zanima Kristova stvar, ja sam u misiji za Krista Mene zanimaju ljude, spasenje, izbavljenje Mene zanima da svaki čovjek ovdje na seminaru primi pravo Krista Da primi poruku pomirenja i da bude svjetlost ovog svijeta grad na gori koji se ne može sakriti, da stavi svjetlo na sjećam da svijet svima u kući i da tako ljudi vide vašu svjetlost, vaša djela i da onda slave vašeg oca, koji na nebesima, to je moja namjera, glavna namjera. Iscjeljenje je sporedno, ali nužno. Mene zanimaju duše. Koja je cijena za dušu? Mame recimo koja te je dojela. Nema cijene za dušu. Ja bih volio da razumijete tu mjeru. Koliko vas to satona držio šace, kad ste nemoćni, impotentni po tom pitanju. To je današnja poruka. Dijete Bože i novac. Da li je prokletstvo, ako dijete Bože nema novac za Hristovu stvar, ili blagoslov, da ga Bog nauči poniznosti? A? Tu ćemo stati u ime Isusa Krista. Moja molitva je u svoj istini da razumijete ovu poruku onako kako sam vam je dao, a to je da dijete Bože u Kristu Isusu ima svu Božu opremu, da može na terenu obavlja zadatke zbog ga on posla, a u to je uključeno zdravo tijelo, zdrav dug, materijalna sposobnost, da može nositi evanđelje u cijeli svijet, da može vrijeme imati da može kroz to vrijeme razgovarati, propovijedati, mijenjati ljude i da ispuni ono zbog čega ga je on posla ko što je krist ispunio ono zbog čega je on bio poslan. Jer kaže pismo kao što je otac posla mene, ja šaljem vas. To je direktno uputao. mi smo poslani. Eto neka vam ova riječ bude na blagoslavu u ime Isusa Krista. Amen.